Без паніки, як вижити, боротися і перемогти під час бойових дій. Порадник для цивільного населення. Падав без жалісноград, била блискавиця. Били російських солдат прямо на границі. Хай ці фашисти йдуть хір з України Будем мочити їх тут З нами джавеліни Мами російських солдат Вам спиться чи не спиться? Доки тут ваші сини як слово «паляниця» Вірили, що за три дні візьмуть вони Київ Але дізнались всю ніч нашої країни Мами російських солдат Вам спиться чи не збиття? І тут ваші сини, як слово палене Александр Дедик, Михайло Слобо-Дянюк, Олег Фашовец. Проиллюстрировала Звенислава Пидляшска. Лемберг, выдавна из Стрелябия, 18-й рек. Современная война. Виклик не для збройних сил для суспільства загалом. Та кожного члена, зокрема, вона може хопити значну територію та кожної миті зазирнути в наш дім. Мов бойовиді доведеться навчитися виживати за цих незвичайних обставин. Набуде впродовж тисячолітній чи ти досвід, показує, що людина спроможна спратися з наскладним обставином, якщо задовологіть підготуються до них. Запропоновано пораднику зібрана інформація, що допоможе цивільним громадянам вижити, боротися і перемогти в складних умовах бойових дій. Виконані елементарні поради, як успішно продеставати лихові. Найголовніше з них не панікувати за жадних обставин, keep calm, keep на, дорогу, на замовлення Міністерства інформаційної політики України для безкоштовного розповсюдження. У разі, якщо ви придбали цю книжку, повідомити на адресу букс Зміст вступне слово. Розділ перший. Готуємося заздалгідь. Раздел 2. Выживалистский запас. Раздел 3. Первые Выклики. Раздел 4. Захист вис. Бомбардувания. Раздел 5. Укрытие. Раздел 6. Вода. Раздел 7. Самозахист. Раздел 8. Коли навколо стріляють. Розділ 9. Виходимо зі зони бойових дій. Розділ 10. Спротив. Використана література. Шус. Ступ на слово. Дорогі співачі. Із цієї давни людству вдається вижити завдяки вмінню об'єднувати зусилля. Гуртам легше захищатися від ворогів, здобувати засоби для існування, ефективно використовувати наявні ресурси, зокрема, і досвід для здібності кожного. Цілком можливо, що з часом глобалізація в ефективний організм усіх людей нашої планети. Та поки що найвищий щабель в ієрархії спільнот, покликаних дбати прокуроромих членів, займає держави. І серед найважливіших функцій – захист від зовнішніх ворогів. Ми живемо, на жаль, у неспокійний час. Ні-ні, після чверті століття відносно мирного існування Україні загрожує жорстокий підступний ворог. Він мріє. Змінити історію не лише зупинити час, але й повернути його плин назад, аби відродити втрачену імперію, поновивши тоталітарний режим у середину своєї країни. 14-го року Мордор з нової сили взявся до своїх звичайних кривових справ. Орки захопили Крим і під прикриттям місцевих спартосєпарів розпочали війну на Донбасі. Ось вже четвертий рік ми маємо немало не щодня довідуємося про загибель чи поранення воїнів і офіцерів наших Збройних Сил, без яких Незалежність України вже давно обернулася б на фікцію. Стиль повединки і риторика москальського естеблішменту незвозначно засвідчують, що тисне Україну лише посилюватиметься і мінятимуться тільки засоби. Мета очевидна – змусити нас підкоритися, або ми жили лише вказівками з Кремля, а в перспективі цілком втратили суверенітет та з часом перестали існувати взагалі. Ставлячи під сумнів, уже саму нашу кремічність, вважаючи наше існування несправжним, ефемерним. Москва тільки підтверджує, що її, згідно з нинішньою класифікацією воєнних супротивників, нашим абсолютним ворогам, який прагне нас цілковіто знищити. І хоч української боротьби за свободу підтримує весь цивілізований світ, годі передбачати, до яких ще підступів і злочинів вдасться Москва. Адже жаль об, моральних обмежень у цього загарбника ніколи не, не, не було і немає. Отож, тривалий конфлікт низької інтенсивності може кожному митті перерости, Повномасштабну агресію, то слід зазначити, що сучасна війна це виклик не лише для Збройних сил, а й для суспільства загалом та кожного його члена. Зокрема, вона вмить може охопити значну територію країни та несподівано зазирнути в кожен дім досвід чисельних воїн і конфліктів переконує, що в країнах або на територіях, охоплених збройними конфліктами, страждають і гинуть не лише військовослужбовці, але й мирне населення. Військовослужбовці до війни та до життя в її складних умовах готуються постійно і фахово, тож забезпеченою всім необхідним зброєю, спецводігам, захисними засобами. Вони засвоюють техніки надання першої медичної допомоги та виживання. З екстрених обставин мають шпиталя для лікування поранених та налагоджено постачання. Тобто цивільне населення під час бойових дій може скористатися лише частиною того, що мають військовослужбовці. Або взагалі лише себе захисним, історія засвідчує, що навіть найдосконаліший державний механізм фізично не здатен подбати про кожного громадянина. У наслідок раптових змін становища, які напередодні годі було навіть уявити. У є дефіцит часу наприйняття рішень екстремальних умов і браку засобів для їх виконання. Необхідності швидко пожертвувати певну територію або зайняти зручну для оборони позиції через боротьбу з терористами або диверсантами а також безліч інших непереборних обставин, об'єктивних причин, ба навіть суб'єктивних міркувань, будь-то може подивитися віч на віч із жорстокими реаліями війни. Тому треба відважно подивитися правді віч щоб підготуватися до будь-яких несподіванок. Щоб лишитися живим на війні, доведеться навчитися виживати у складних умовах бойових. Озиранувшись на досвід минулих тисячоліть, можна з сказати, що таке завдання під силу будь кому Ми не перше захищаємо свою батьківщину, незалежність і наслідки смертельного ворога. Пригадаємо хоча б досвід Української повстанської армії, Ірлянської Республіканської армії та інших формувань, які успішно боролися у, начебто, безнадійному становищі. Заздалегідь усвідомлену загрозу можна вважати неполивинною подоленою. А цей порадник, заздалегідь інформуючи про можливі близькі небезпеки, якраз і не покликаний допомогти пересічним громадянам вижити, боротися і перемогти у складних умовах бойових дій. Життя завжди сповне сподіванок. навіть у мирний час важко передбачати можливі варіанти розвитку подій. А на війні і поготів. Як тут не втратити голову, коли навколо зненацька спалахнула стреляніна? Що ж боятися – це природня. Проте не дайте емоціям взяти гору над розумом, адже людина від тварини і відрізняється. Насамперед здатністю мислити, що страх переможе розум, тваринний вічий. Спонукатиме стрімголов бігти на оступку невідомо, частим зустрічем на винучі загибли. Тому, хоч би що трапилося, найважливіше – це не панікувати. На сторінках цього порадника ви ще не раз прочитаєте цю життево важливу вимогу. Затямте, виживає не найсильніший, а той, хто найкраще пристосується до зміни обставин. Отож, міркувати слід розважно, а дієте розсудливо. Насамперед, пануйте себе, для цього можна заплющити очі і разів 10 глибоко вдихнути і видихнути. Трічі повільно прочитати молитву, ретельно застругати декілька олівців, перешнурувати червики, спакувати на плечник, погортати журнал, приготувати кави чи чає. І щойно стрес мене, а руки перестануть тремтіти, можна це індостановище, І знайти разумне рішення. Зібрані в цій книзі елементарні поради стануть у пригоді простій людині, щоб успішно протистояти лихові, Правно, чи допомогти читачам, автори не претендують на вичерпність. Щоб упоратися зі складні, складнішими завданнями і проблемами, слід звертатися до компетентних установ, об'єднувати зусилля з іншими, вивчати спеціальну літературу, в якій люди діляться власним досвідом. Ядність і сила. Слава Україні! Шуз. Розділ перший. Готуємося заздалегідь. Хоча війна розпочинається з нанаська, жадну не можна вважати несподіваною. Потенційний супротивник і його ворожі наміри відомий заздалегідь. Є чимало прикмет, які свідчать про те, що лихо вже на порозі. Зокрема, тема війни Вирос на домінує в засобах масової інформації. Дедалі частіше надходить звістки про збройні сутічки та провокації на кордоні. Вкотре затримують або не виплачують зарплати та пенсії, згортає діяльність у великий бізнес. Несподівано і різко зростає обмінний курс валют і ціни на товари першої потреби. Інтенсивніше пересуваються колони війська БТГ, має на увазі. Батьом рідним сусідам і.. Знайомим надходять повістки про мобілізацію, це відповідні чутки тощо. Проте люди завжди схильні вірити, що небезпека якось минеться. Затямти ілюзії, лінь та під час війни найпевніші коштуватимуть вам життя. Перефразовуючи народну мудрість з наголосами, коли знаєш, де можна впасти, то підстали заздалегідь соломи. Насправді підготуватися зовсім наскладно під час зустрічі з рідними, друзями, сусідами чи знайомими – неквапливий бесідь обговорить можливо, загрози та шляхи перетунку. Зокрема, якщо ви мешкаєте у великому місті через небезпеку бомбардувань, варто шукати надійну московку далеко поза домівкою. Чи знаєте, куди можна вирушити? Обміркуйте декілька можливих варіантів. Якщо вас мобілізують до лав ЗСУ, або ж ви добровільно вирушаєте захищати до вітчизну, то що буде з рідними, які залежать від вас. Пам'ятайте, що жінок і дітей треба евакуювати з небезпечної зони якомог далі, і якнайшвидше, адже зі зрозумілих причин вони опиняться в групі максимального ризику. Домовиться з рідними або друзями з інших міст чи регіонів про взаємодопомогу. Якщо небезпека загрожуватиме їм, то вони шукатимуть притулку у вас і навпаки. Успільці завжди легших пережити. Сплануйте як найкраще, дістатися безпечного місця. Поміркують, як транспортувати хорих чи інвалідів. Не забудьте також про долю домашніх тварин. Чи, на найважливі... чи не найважливіше завдання кожного громадянина України в умовах погіршення політичного становища та загрози війни постійно стернетись за перебігом подій, щоб вчасно і правильно реагувати на те, що відбувається дарма жи кароть, обереджений, значить озброєний. Тому важна стежа за повідомленнями, телебачення, радіо, інтернет-віддання, газет тощо. Звертатись до друзів і родичів, які, можливо, мають більше інформації. Запитуйте про становище представників влади, депутатів рад різних рівнів, державних службовців, усіх ранів, до яких маєте доступ. Принагідно поспілкуйтеся з політологами, істориками, військовослужбовцями, промисловцями. Але чим більше інформації вдасться зібрати, тим вдаліше, вдаліше буде ваше рішення. Щоправда, завжди є ризик заплутатися серед надміру відомості. Тож, як тільки виникають сумніви, поратися з кимось, хто кого вважаєте здатним зрозуміти і пояснити, що саме відбувається. Біля українського кордону помітне скупчення російської бронетехніки. під лисом дужа. Двуглавий орел з когтями, файна хижа, птиця, достопро те, Що я так перелишив? Остріна політична становище слід постійно стежити за перебігом подій. Джерелами інформації слугують телеграм, радіо, інтернет, газети тощо. Тим, чим більше інформації вдасться забирати, тим достійнішим буде ваше рішення. Що не загрозує війни? Війни стане реальністю. Кожен повинен знати, що злічатимуть сигнали, які транслюватимуться різними засобами, зокрема сиренами та гучномовцями. Від інформації про види та значення цих сигналів надаватимуть місцеві середки Державної служби з надзвичайних ситуацій. Якщо загроза війни стане реальністю, кожен, кожен повинен знати, коли буде у вашому регіоні система повіщення про повітряні та інші напади ворога, то що означатимуть різні сигнали, слід чітко з'ясувати всі канали, які їх передав... передаватимуть. Перед за все десь про засоби інформації. Відоблено транслюватимуть через телебачення, інтернет, розсилатимуть через мобільний зв'язок. Вимовірно, використать також уже архаїчну сьогодні мережу кабельного радіо. На місцях відразу почнуть функціонувати середко державної служби з надзвичайних ситуацій. Саме так можна буде отримати вичерпну інформацію, не лише про видати значних сигналів, але й про відповідні дії у разі їх подачі. Ретельно занотуйте таку інформацію, розповсюдьте її, серед якомога ширшого обов'язково людей. Не обмежуючись родини, але й дітям треба цю пояснити, якомога простіше і доступніше. Запитайте сусідів і знайомих, чи мають вони відповідну інформацію, то чи всі розуміють, Можливо, хтось із них через хворобу, похилий вік, точно не може отримати відомості самостійно, тож допоможить ближче. Інформація може бути чимало, щоб краще розуміти, зручніше не користуватися. Запропонуємо таблицю перша. Заповнити її треба самостійно. Оповіщення в містах і селах також здійснює снюватимуть через спеціальні звукові сигнали, середники, чути далеко. Вам треба довідатися не лише їхні значення, але й що робити в разі їх подачі. Звертайтеся по відповідну інформацію до закладів, які подаватимуть такі сигнали. Вони зобов'язані надрукувати відповідні листівки. Візьміть декілька примірників, один з них вклеїти до цієї книжки, інший розкладіть на видних місцях. Проінструктуйте усіх членів родини та переконайтеся, що кожен добре затямив що і коли треба робити. Адже сигнал може застати всіх у різних місцях і перепитати не буде в кого. Пам'ятайте ці перічні засоби оповіщення за винятком звукової сирени, діятимуть лише за наявності електропостачання, проте його можуть раптово вимикати або ж через ворожі дії. Може бути пошкоджена чи зруйнована сама електростанція. Щоб не лишити себе з новин, скористатися хоча б старомодним портативним транзисторним радіоприймачем на батарейках. Це калан зв'язку ворогові цілком знищити не вдасться, адже приймач можна налаштувати на частоти радіостанцій, якими транслюватимуть повідомлені органи державної влади, але потрібно згентувати. Злогі відповідної інформацію в таблиці другої. Подбайте про запас батареї для радіоприймача. А краще візьміть радіоприймач колонку на сонячних батареях. Адже під час війни ресурси в магазинах можуть швидко вичерпатися. Батареї цю коротше колонку GoLund, фірма, GoLund на сонячних панелях. Вночі про загрози можуть попереджати спеціальними силовими сигналами, наприклад, цінальними ракетами. Ймовірно, їх застосовуватимуть у вашому регіоні, тож не забудьте дивитися і про них. Загрозу можна розпізнати за запевненими прикметами, наприклад, Знанайська вимкнулася освітло на вулицях і пропонувала сподачу електроенергії в оселі. Це може бути зателене через загрозу нальоту ворожої авіації. Можливо, неподалік розташована військова частина. Подивідайтеся до дії вояків. Хто захоплювався пригодами Робінзона Круза та ні для дефо. Той розуміє, що на безлюдному острові важко. Бо навіть неможливо вижити без врятованих із розбитого корабля речей. Чим більший асортимент опиниться під рукою, тим краще. Серед черемо, щомалова переліку таких речей найважливіше місце займає їжа. Для сільського мешканця створені зберігання і запасів природна необхідність. А до цьогорічного вражаю має вистачити аж до наступного. Натомість мешканці місць звикли ледно щодня купувати свіжі продукти, тож їхні запаси, зазвичай, розраховані на лічені дні, наприклад, від початку Вуличних боїв у Львові в листопаді 2018 року минуло лише 10 діб, а в багатьох підвалах, де постійно переховувалися мешканці, вже рятував голод. Навіть якщо у вас немає гаража, підвала чи бракує місця в квартирі, створити в час запас придатних для тривого збирання харчових продуктів нескладно. Просто не варто вважати його недоторканим. Навпаки, за будь-яку нагоду використовуйте різні складові відрізняних потреб, але не зволікайте від... і відновлюйте витрачені резерви. Скільки запасів ви наготуєте, залежить від ваших можливостей. Звичайно, для тривалого зберігання вибираю такі продукти, як. Ерсте, В ясні рибні та овочеві консерви. Основа будь-якого живольницького запасу. Найкраща та найсмачніше м'ясна консерва, тушкова, яку приготуєте ви самі. Це не складно. На денці стерилізовані півлятрової стекляної банки покласти 1-2 лаврові листки по декілька горошин чорного та дохменного перцю, 400 грам нарізаного шматочкового м'яса, свинина або яловичина, перемішати з дрібно порізаною цибулею та однією чайною ложкою солі, Її скласти в банку, зверху покласти 100 грам на сала. Банку заповнювати не по самій вінці, зверху ще має залишатися не менше, як 3 см від. Прикрити, але не закривати банку стерилізованою кришкою, і поставити в холодну духовку. Ув'ємкнувати духовку, становившим під на 200 градусів, приблизно за півгодини в місць закипити, тоді зменшити температуру до 150 і дістій, готувати ще 3-3,5 години. Закрутити кришку, перевернути банку і залишити вистигати. Економічно вигідніше готувати відразу стільки банок, скільки можна розмістити на дні духовки. Можна також використовувати літрові банки. Відкрита та ташкованка без холодильника зберігається надовго. Тож у більших банках її зазвичай не готують. Ретельно приготовану тушкованку. Можна їсти навіть через декілька десятків, десятків років. Щоправда, на цей час м'ясо втратить консистенцію і смакові якості, але все ще матиме харчову вартість. Термін зберігання ребноривних консервів зазвичай не перевищує 2 років. Дата виготовлена значно крисі. Овочевий консерв, зелений горошок, зерна кукуруза, зерна кукуруза тощо. Краще обирати в металевих банках, звертаючи увагу на дату виготовлення, термін придатності. Друге. Крупи, гречка, рис, пшено, кукурудза, вівсянка тощо. Це чудовий гарнір до основної страви з м'ясних або рибних консервів. Вони містять чимало поживних речовин і корисних мікроелементів. Зокрема, у багато білка, а і повільні вуглеводи підтримують від відчуття ситості. Однак крупи бояться вологи та шкідників, зберігати їх слід у бляшаних або дерев'яних контейнерах, що надійно закриваються. Третє. Макаронні вироби з твердих сортів пшениці чудово зберігаються впродовж трьох і більше років. Вони достатньо калорійні, добре втамовують голод, але також псуються від вологи, тому звертайте увагу на місцесть і надійність упакування. Четверте. Сушене зерна бобових, горох, квасоля, сочевиця за складом нагадати м'яса і можуть замінити його, якщо не за смаком, то за калорійністю. Але термін придатності невеликий, за рік вони втрачають чимало корисних властивостей. П'яте – борошно, придатне до вживання протягом 6-11 місць, оскільки швидко псується від шкідників її вологи. Збирати його треба так само, як крупи. На дно контейнера бо можна покласти лавровий лист, запах якого відлякує комах. Зате. З борошно завжди можна щось спекти, щоб не бути голодним. За потреби, звичайно для нас пшеничне борошно, можна замінити маленим, білим рисом. Шосте, супові концентрати на бульйонні кубики забезпечують вас першими стравами. Покращити та різноманітний їхній смак можна не лише з допомогою спеції, але й комбінуючи їх між собою та з іншими продуктами. Сьома, сухарі, галети, крекери, печиво замініть звичайний хліб, може розберігатися надзвичайно довго, найбільшу небезпеку становлять комахи і волога. Восьме. Оцет, олія, сода, сіль, цукор, сухе молоко, томатна паста, спеція. знадобляться для приготування багатьох страв. Оц також добрий антибактеріальний засіб. У давнину римські легіонери кількома краплями оцту дезінфікували воду для пиття. Вода, вода, може замінити пральні і зубні порошки і рочним лікують хвороби носа, горла та ротові порожнечі. Оцет і сода мають набажання терміни зберігання. Томатна паста з джерело вітаміну С та бета-каротину, вона неабияк набаяк у різноманітній тварші на меню. Обирати слід продукти у скляній, а не металевій тарі. Олії також краще збрігати з скляній тарі. Посудину з цукром слід ставити не на підлозі, а яка може вище. Дев'єта. Мед, варення, згущене молоко, батончики, зразка, снікерс, сока, тривалого збрігання, роззинка, курага, сухофрукти. Точно стануть вишуканим десертом. Мед має необмежений термін придатності не втрачає корисних властивості. Його енергетична і лікувальна цінність надзвичайно висока. Месле збрігати в надійно на закритій закритість тарі в темному місці. Варення також може стояти дуже довго. Навіть якщо поверхню вкриває плісняво з її тонким верхнім шаром можна зняти, а решта продукт лишається так само смачним і корисним. Батончики зразкає снікер з арахісом, надзвичайно поживні. Декілька каодиниз дарують людині денну норму кілокалорії, а глюкоза допоможе впоратися зі стресом і підніме настрій. 10. Кава, чай, кака, горіхи, пластиси, сухе молоко, картопля, сибуля та інші продукти завершує цей перелік, який аж ніяк не претендує на вичерпність. Ви можете змінити або розширити список виживальницького запасу на підставі власного досвіду та парад людей, яким довіряєте. Відомо різні норми витрат харчів на людину, наприклад, вважаючи здоровим чоловіком, який виконує багато фізичної роботи, треба 125 грам тушкованки, 150 грамів крупи, 100 грамів цукру, 20 грамів солі, 6-8 грамів чаю, чи на добу. Но, вот, зазвичай норма визначаються обсягом запасів. Серед інших речей, которые станут у пригоді, ліки медичні препарати та засоби звичні для вас лікарські трави тощо мело зубна паста або порошок інші засоби гігієни. єни. Алкоголіки, завжди сизарди стопова в стабільній валюті. Тютюнові вироби. Господарська мело. Можна замінити інші мини. І може замінити засоби. Пральне порошок. Товари побутової хімії, хімію. Сірки, запальнички, свічки. Пальні, акумулятори, батарейки. Питна вода тоща. І хоче призбирати виживальниські засоби важливо, але не варто переборщити. Ваше житло, гараж, навіть підвал, не складно випадок кінця світу. Відстежує термін придатності величайною кількості різних продуктів, бо буде дуже складно. Майте на увазі також, що в разі евакуації все зібрано в поті чола. Наймовірніше, ти ведеться покинути. Тож бережіть душевне спокій та не втрачайте розсудвості. Розділ 3. Перші виклики. Перехід від мирного життя до життя в умовах бойових дій неминуче спричиняє стрес, тож перша загроза буде не фізичного, а радше психологічного характеру. Одних нервове збудження в першу годину війни спонукати робити щось, кудись бігти. Даватися до необдуманих спонтанних дій, інші відразу впадуть у вічі, охоплені страхом за власне майбутнє або життя рідних і близьких. Тож найголовніше, вміти панувати себе та діяти розважливо. Можливо, саме вам доведеться заспокоїти інших, Вбитися зі, зі звичного трибу життя людей, поговорити з ними, порадьте нашатися наодинці своїми тривогами. Адже усвідомлено, що чимало людей бояться так само, заспокоює, здебільшого спілкування, позитивне впливає на збуджену нервову систему, особливо якщо до нього залучити людину сильної волі, або досвідом перебування у відповідному становищі, наприклад, учасника бойових дій. Когось такого, що сам постраждав або брав участь у ліквідації наслідків, наслідків катастроф, нещасних випадків тощо. Це допоможе подолати страх і непередність у майбутньому. Ще один спосіб – подолати стрес, взяти самому, або долучитися до будь-якої потрібної саме суміті роботи. Наприклад, почати пакувати тривоження на плечі, перевірити стан автомобіля, допомогти сусідові перенести вантажі тощо. Практичні дії завжди заспокійливо впливають на людей, не лишають часу на скиглення та страхи. Коли ж нічого не допомагає слід звернутися до спеціальних установ на психологічної допомоги населення. Це не лише психологи, які працюють у різних закладах. Є чимала волонтерська організацій, які займаються психологічною реабілітацією військовослужбовців учасника бойових дій на сході України. Вони допоможуть стати вправненішими і позбутися страху. Тож доцільно заздалегідь довідаться їхні адреси. Зокрема, можна звернутися з відповідним запитом до лікарні, госпіталю, управління охорони здоров'я вашого міста або району, волонтерського центру, пошукати в інтернеті, розпитати знайомих тощо. Занітуйте зібрану інформацію таблиці номер 7. Спочатку бойових дій може бракувати інформації, наприклад, припинить роботу звичайного телеканалу або радіостанції, Затримається вихід друкованих видань, складатися доступ до інтернету тощо. Інформаційний вакуум сприятливе середовище для появи, появи пліток і чуток, що породжують недовіру до влади та армії, сіють паніку, страх і непевність. Тому перебуваючи вдома, лишайте вимкненим загальнонаціональний теле- або радіоканал. мертвий the ball чують важливу для себе інформацію. Затямте, у жодному разі не поширюйте ані недостовірну, ані навіть неперевірну інформацію. Паніка може початися і внаслідок теракту, масштабної аварії, бомбардування тощо. За таких обставин виникає загроза посередник керованого НАТО. Дотримуйтесь таких рекомендацій, Стебнить верхній одяг, позбуться будь-яких гострих предметів, які можуть поранити вас або інших людей. Якщо ностекуляри знімить їх, краще бачте погано, ніж не бачче взагалі. Зніметь сережки та ланцюжки, краватку, на шийну хустичку або шарф. Не тримайте руки в кишенях, просувайтеся до краю натовпу подалі від трибуни, сен тощо. Обмеженими стінами чи іншими нездоленими перешкодами просторі намагайтеся перебувати і не в центрі, і не в, в самого краю. Якщо НАТО підхопив і і віністрівної вас на не пробуйте зачепитися за будь-які предмети. Просто пливіть за течією, але старайтесь з'ясатися краю юрби. Унікаєте агресивних озл... озброєних та нетверезних осіб. Якщо звідуси не затискає, тримаєте руки навколо грудей. Ви не впадете, тож вас не затопчуть. Небезпека полягає в тому, що вас можуть розчавити. Намагайтеся нічого не піднімати, життя дорожче за будь-які власні чужі речі. У разі сильно тисняє, спробуйте поєднати зусилля з двома найближчими сусідами, сформуйте трикутник, ставши обличчям досередини та притісно, що плече до плеча. Так ви отримуєте простір, щоб вільно дихати. Якщо вже впало на землю, то притиснить коліна до живота, закрити голову руками та намагатися всіляко захистити життя важливі органи. Під час музичних фестивалю в Дуйсбургу Півмільйона юрбаз збилася збилося у надто високому для місці запанікувала. запанікувало. Причини масової паніки бувають різні, однак наслідки зазвичай подібності. 21 особа загинула, а 650 була травмована. Очевидно, що за менш контрольованих обставин, як от у зоні бойових дій, кількість жертв значно зросла б. Фото Еріка Віферса 24 липня 2010 року. великі міста – це найпевніша сель з ударів ворожої авіації. Тож, бажано заздалегість скоротити до мінімуму кількість осіб, які мешкають у вашої оселі, в місті, особливо в Неаполісі. До удара по висотних будинках можуть призвести до чисельних жертв. Адже багатьом літні люди, вагітні, жінки з маленькими дітьми, тощо буде вкрай важко по кільканадцять разів на добу добиратися до бомбосховища. Під час Другої війни, коли Лондон та інші британські міста регулярно бомбардували літаки, німецька авіація була хвала рішення евакуювати дітей у сільські райони країни, де їхньому життю загрожувала значно менша небезпека. Якщо державна влада хвала таке рішення Компетентні органи оголосить порядок евакуації, проте ви можете самостійно відвести членів родини до родичів або друзів у сільську місцевість. Також укриття можуть слугувати заміські будинки, дачі тощо. У такому разі стало гідні визначні декілька альтернативних маршрутів, якими можна дістатися до обраного безпечного місця. Звичні шляхи можуть виявитися заблокованими як у насідок інтенсійного руху війська, так і через обсяг, чим бомбардування. Настав час пакувати на плешники, прихопити якомога більше різноманітних запасів, зокрема їжі, що не менше на три доби, а також не менше, як 3 літри питної води на особу. Переконайтеся, що автомобіль справний, Апальова вистачить. Намагайтеся вміститися в одному транспортному засобі. Якщо ж до вас приєднаються автомобілі родичів, друзів або знайомих, варто подбати про організацію руху. Переконайтеся, що не лише воді, але й усі без винятку пасажири знають маршрут і кінцеву мету подорожі. Бритійська та Американська авіація у лютому 45-го року. З Дрезден, тоді загинуло близько 25 тисяч місцян. У щільної забудові окремі вогнища, пожежі, поєдналися в одне. Внаслідок чого виник вогняний смерч. Він виривав з корінням дерева. засмоктував у вогонь людей важку техніку. Подібна смерч була з'ясована під час лісової пожежі у Португалії в 17-му році. Тому, обираючи місце для укриття, уникайте щільно збудованих, забудованих кварталів і нетрів сухого лісу. Фото з німецького федерального архіру 45 рік. Узгодьте заздалегідь декілька місць і час для зустрічі на той випадок, коли дорогою хтось відстане або загубиться. Подбайте, щоб воді обмінялися номерами мобільних телефонів, не лише між собою, але й хоч з одним пасажиром кожного автомобіля. Вирушаючи, вимкніть крани, вимикаючи, вимикачі, які забезпечать постачання в квартиру будинок газу та електрики. Заберіть усі їжу з холодильника та морозильної камери. Переберіть з подвір'я меблі, іграшки, точку, тощо. Зачинить усі вікна та двері. Маєте на увазі, що в різних причинах значну частину шляху, ймовірно, доведеться долати пішки. Наприклад, на чисельні об'їзди підуть усі запаси пального, автотранспорт можуть конфіскувати для потреб війська. Всі мости через ріку виявляться зруйнованими точці. Детальніші поради для мандрівників-пішохідів, міщені в розділі 9 Війна час безкомпромісної боротьби з цинічним і нахабним ворогом, Кацапом, який нагоре похребує жодними засобами, щоб досягнути своєї мети. Не варто сподіватися, що, що орки дотримуватися якихось норм чи принципів етики, моралі, гуманізму та інших цінності цивілізованого світу. Натомість зростає ймовірність. Терористичних актів та диверсій, більшість їх, як показує досить минулого конфліктів, вчинатимуть, щоб залякати та деморалізувати саме мирне населення країни, зменшити рішучість протистояти агресорові. Дуже часто запобігти диверсіям і терористичним атакам неможливо. Проте впродовж минулого століття вироблена певна рекомендація. Насамперед будьте пильне і уважні, інформуйте органи влади про будь-які підозріли дії невідомих осіб, підозріли предмети тощо, не намагайтеся діяти самостійно. Якщо вам не пощастіли випанулися серед заручників, дотримуйтесь таких парад, усвідомте, що ваша єдина мета вижите. Зрозумійте, боятися це природно, змиріться зі становищем, зміріться зі становищем, пануйте себе та прятуйте до тривалого випробування. Відбадьоти інших заручників не дозволяйте їм панікувати. Найнебезпечнішим не будуть перші 15-45 хвилин, упродовж яких швидко і безумовно виконують всі накази терористів. Що довше ви разом, то менше ризик, що терористи когось уб'ють. Не балакайте без потреби та не шепочіться. Не благайте, не вибачайтеся і не плачте. Не робити терористам жодних зауважень або пропозицій. Не сперечайтеся і ні. З ким, погоджуючись з терористами? Повертайтесь до терористів спину, а лише за їхнім наказом. Зоровий контакт, кориснари і річі, скільки не кожен може вистрілити, дивлячись жертви в очі, але й не. Витрещайтеся на терористів без кінця. Їште, якщо пропонують, навіть якщо не відчуваєте голоду. Їжу зміснить вас, а от відмову лише поглибить ворожнечу. Спробуйте перепочити. Сядьте, якщо вдасться, потримайте Под тримайте, чи поспить. Не намагайтеся втекти, навіть якщо ви цілком впевнені, що вдасться, добре, добре ще раз подумайте. Якщо ж вам все-таки по -по -по пощастило втекти, не телефонуйте нікому, хто під час нападу туристів міг би пониця поблизу. Можливо, вони переховуються неподалік і сигнал виклику зрад місця їхнього сховку. Якщо хтось із заручників потребує медичної допомоги, спокійно, а якщо потрібно, то і багато разів, скажіть про це терористам. Не намагайтеся допомогти самостійно, поки не отримали дозволу. Зачувши стрілянину або відгомін рятувальної операції, оберіть безпечне місце, ляжте затульте голову руками і не робіть різких руків, ніколи не біжіть на зустріч визволителям. Вас можуть сплутти з терорістом. Якщо бойові дії розгорнуться досить далеко, якщо вас одразу не мобілізували до війська або не залучили до виконання інших обов'язків, дотримуйтеся звичного способу життя. Лише не балакайте зайво телефоном і безпотребне їздити автомобілем. Не перевантажуйте доріг, що потрібні для значно важливіших завдань. Тепер тривожний наплещик повинен Завжди стояти на платформі, незалежно від географічного розташування фронту, існує загроза ударів з повітря. Розділ четвертий. Захист від бомбардування. Сучасні літаки не кончі повинні з'являтися в небі на ціллю, чи вразити її. Отже, окрім бомб, вони зброняні ще й ракетами. Ракети, але вже інших типів. Запоспускатиму також із наземних позицій. Віддалених на багато десятків або й сотень кілометрів. Проте всі вони вражатимуть саме з повітря. Здалегіть ретельно біркуть ймовірні загрози, якщо вашого селя розташована поблизу військових об'єктів військових частин, складів озброєння, баз, командних центрів, аеродромів тощо або стратегічних об'єктів, мостів, гребель, електростанцій, заводів, залізничних станцій, портів тощо поблизу середків державного або регіонального управління, центрів комунікації, телевеж, теле та радіостанцій, центрів мобільного зв'язку Осередків поштового, телеграфного зв'язку тощо. Ймовірність побічного ураження під час нальотів ворожої авіації або ракетних ударів буде значно вища, ніж у спальних районах, де немає стратегічного або військового призначення. Переїхавши з небезпечного району, доведеться призвичаюватися до нових шляхів, якими ви діставатиметься до місця праці, служби навчання тощо. Ворожі удари можуть спричинити тривалі перебої у роботі громадського транспорту. визначити декілька альтернативних маршрутів, беручи до уваги можливе руйнування внаслідок касавських бомбардувань, руйнування мостів, СТК, блокування перехрестів, вулиць тощо. Важно слухати інформацію про наслідку рашистських ударів або вчасно скерегувати маршрут. Здалегідь підбайте про запас пального для автомобіля, оскільки мережа заправних станцій також може не функціонувати ще довгий час. Доцільно об'єднати зусилля з, з сусідами, так, щоб щоразу використовувати для різних завдань лише один автомобіль, наприклад, по черзі щотижня. Так ви заощадите не лише пальне, але й зменшите навантаження на комунікацію. У нас і так близьких вибухів. Віконне скло тріскатиме і розлітатиметься навсібіч. Часто люди знають поранень саме від дрозок скла, а не від уламків, бомб чи ракет. Заклею віконне скло скотчем на вхрес, висоте ризик ураження. Також досильно закривати вікна під час повітряних атак спеціальними шторами, які можна виграти з важкого цупкового матеріалу. Вони не запобігатимуть розлітанню скла. Але не пропускатимуть світла вночі, коли в містах запровад режим світломаскування. Почувши сигнал повітряної тривоги, головне не панікуйте, дійте спокійно та впевнено. Якщо можливо, поінформуйте родичів і найближчих сусідів, Вимкніть електропереприлади, освітлення, запобіжник, вимикач, який забезпечує надходження електроенергії в квартиру чи будинок. Це допоможе зменшити. Інтенсивність пожежі в разі влучання бомби. Перекрити крани, постачання газу та води. Зачиніть вікна та засуньте штори. Хопіть тривожний наплечик і прямуйте до найближчого бомбосховища чи іншого укриття. Якщо з вами малюки, потребуйтеся про зміни одягу. Відповідне харчування, зокрема солодощі, памперси та іграшки. Поспішайте Поспішаючи до бомбосховища, в жодному разі не користуйтеся ліфтом. Кожне миття електропостачання може припинитися, і ліфт обернеться на паску, з якого не вибратися без сторонньої допомоги. Візок для немовлят варто залишати біля входу до будинку. У бомбосховищі він стане дитині ліжечком. Якщо ж візок важко занести в укриття, залиште його назовні коло дверей. Тримайте на поготові одяг, який можна швидко одягнути, почувши сигнал тривоги. Під час друг ДСВ британський прем'єр-міністр Вінстон Чорчл обрав собі спеціальний комбінезон. Він називав його костюмом Сирена з багатьома кишенінку, де складалося необхідне для перебування в укритті. Візьміть до уваги, що в бомбосховищах підвалах, холд, тому одяг повинен бути достатньо теплим, або в ньому можна було просити довгий час. І не замерзнути, особливо подбайте про дітей. У Обобосховища, особливо в пристосованому підвалі чи паркінгу, можливості почути сирени, оповіщення доволі обмежені, тому варто заздалегідь придбати транзисторний приймач настроєну на відповідну хвилю. Він буде джерелом інформації про перебіг подій та про відбій повітряної тривоги. Не сподівайтеся на мобільний телефон або інтернет. Однією з перших цілеповідних ударів буде саме мережа зв'язку. Не забудьте придбати запас батареї для радіоприймача. Під час бойових дій особливими небезпеку становить руйнування атомових електростанцій. Сумні наслідки такого руйнування в Україні добре відомі після аварії на Чорнобильській атомові електростанції. У підсумку значні території стають забруднені радіоактивними речовинами. Крім того, в Україні є могильники отруйних елементів, і їх також загрожує пошкодження або обору... руйнація внаслідок ворожих ударів. Значно зростає і ризик отруєння хімічними речовинами, і то не лише через застосування хімічної зброї, але і внастих бомбардування чи аварії на підприємстві, де зберігаються, використовуються або виробляються небезпечні речовини, хлор, ртуть тощо. Довідавшись про небезпеку, не панікуйте. По змозі переходьте попереді родичів і сусідів, якомога швидше виходьте з небезпечної зони. Рухайтеся проти напрямку вітру. Оминаючи нозини, прикриті ніс і губи вологим рушником хустинку, одноразовою медичною маскою тощо. За наявності одягніть респіратор або протигаз. Щоб захистити шкіру, скористайтесь водостойким одягом і гумовим взуттям. Діставшись додому, переодягніть і передягніть. Забруднений одяг знімати послідовно з голови до п'ят. Не стягуйте речі через голову, щоб не вразити очі та органи дихання. Забруднений одяг запакуйте в пластикові пакет і винесіть із житлового приміщення. Помийтеся під горячим 38-40 градусів зацелісим душем. Якщо горячої води немає, ретельно, мийтеся холодною водою, користуючись господарським милом. шию, очі та вуха. Промийте ніс та ротово-порожнечі, потім рештить тіло. Митися треба 5-10 хвилин. Зачиніть у будинку всі вікна та двері. Заблокуйте паперами або щільною тканиною вентиляційне отвори. Позаклеїте всі можливі щілини скотчами. Залишайтеся в будинку, якщо не маєте змоги покинути небезпечну зону. вхідні двері. Накрийте вологою тканиною і переховуйтеся на верхніх поверхах, оскільки чимало шкідливих речовин важче за повітря і скупчуйтеся внизу. Уникайте фізичних контактів з іншими людьми, щоб зменшити ризик забруднення. У нас, як прямо, влучені ракети чи бомби, ви можете опинитися в пасі під руїнами. У такому становищі легко впасти у вічі. Але саме з цього слід достерігатися. Пам'ятаєте, що ваше завдання вираті хоч би там що. Дотримуйтесь таких рекомендацій. Дихайте глибоко, спершу заспокойтеся, потім тверезо, заоцініть становище. Спробуйте вивілити руки і ноги. Дійте уважно не поспішаючи, аби не спровокувати обвал. Огляньте себе за потреби зупинити кровотечу, затиснувши рану рукою. Якщо температура в приміщенні низька, ляжте на бік. Підклавши під себе руку, так зменшите площу контакту з, поверх, з холодною поверхнею. Якщо я змогу сидіти, зігніть ноги в колінах, притисніть їх до грудей і голову руками, спробуйте сказати з мобільним телефоном, повідомити про своє становище. Намагайтеся встановити звуковий контакт, гукніть ступніть каменем по трубі чим та левеї що Щоразу, коли гадаєте, що поруч хтось є. Важливо контактувати не лише з рятувальниками, але й з людьми, які також опинилися впастися. Зважайте на те, що рятувальники щогодини спиняють роботу на 10 хвилин саме з метою розчути які-небудь сигнали з-під завалом. Шукаючи можливий вихід, не кваптеся необачно усувати зі шляху купи каміння, цегли, балки тощо. Цілком можливо, що саме вони стримують величезну масу руїн, щоб ті не Привалило вас остаточно. Неминулі чинностних бомбардувань, пожежі, вони можуть спалахнути не лише від влучення набоїв, але й унаслідок аварії газогону, електромережі тощо, саме тому, прямуючи до бомбосховища, слід перекривати всі газові крани та вимикати електропостачання. з вахоплений полум'ям споруди, головніше не панікувати, лише за цією умовою зможуть врятувати себе та інших дотримуватись таких порад. По змозі повідомте пожежників 101 і медиків 103. Найперше намагайтеся евакувати дітей, елітних людей та інвалідів. Пам'ятайте, що перелякані діти часто ховаються під ліжком, у шафі або ж втискаються у якийсь закуток. Зніметь. Зі себе вбрання синтетичних матеріалів, воно плавмет, плавметиться і прилпатиме до шкіри. Приготуйте мокрий шмат тканини, щоб закрити ніс і губи. Вода може бути в чайнику, горщику для квітів, акваріумі тощо. Для зволоження підійде навіть сеча. Волога тканина зменшить ризик труєння чадним газом. А це ворог підступнішої, атоми небезпечнішої за саме полем'я. Не користайтеся ліфтом, пригадайте, де розташований вихід і прямуйте туди, закриваючи дорогою за собою всі двері. В зоні сильного задимлення присувайтеся, зігнувшись в нижче або і повзіть. Діставшись з дверей, обережно трапнутися їх тильним боком ладоні, якщо вони не гарячі. Відчиняйте повільне, щоб потужний струмінь свіжого повітря не спровокував раптовий спалах. Якщо ж двері гарячі, не відчиняйте взагалі, адже дим і полум'я не ведуть вам вийти. Якщо вийти не вдалося, повертайтеся в приміщення, а тоді тісно закриті двері. За допомогою будь якої тканини заблокуйте принаймні найбільші щелини, крізь які проходить дим. Відчиніть або розбійте вікно, колишні на допомогу. Опонившися в багатоповерховому будинку і засувавши, що шлях униз заблокована, шукайте порятунку на даху. Якщо спалахнув ваш одяг, падайте на землю і перекочуйтесь, але в жодному разі не біжіть, так вогонь лише розгориться. Якщо спалахнув одяг сусіда, повеліть його на землю, накиньте зверху пальто, плащ або великий шмат тканини. Без доступу кислені полем'я відразу гасне. Звільнившись із паски, не шкодуйте себе, а спробуйте допомогти пожежникам і рятувальникам, поінформуйте їх про можливі місця підключення до водогону, небезпечні предмети, які можуть вибухнути, газові балони тощо. Бракує вогнегасників і води, закидайте полем'я землею, піском, великими шматами тканини тощо. Допомагайте постраждалим, поливаючи місто опіків, великими струменями холодної води, якщо можливо, зніміть з них один перстень браслету по взуття, зуття першим з'явиться на бряки. Місця опіків варта прикрити чистою тканиною без ворсу. Просрало тощо, не зачіпати те, що пролипло до тіла. У нас лише бойовий дій, пожежа може сплахнути в лісах, в якому ви опинилися, прямуючи до безпечного укриття. Ховаючись від ворога, збираючи дрова чи ягоди тощо. Виявивши вагонь, дійте за таким алгоритмом. Негайно не попередте людей навколо та, якщо можливо, органи місцевої влади, пожежників чи рятувальників. Якомога швидше, вийде із небезпечної зони. Ти треба перпендикулярно щодо напрямку поширення пожежі, тобто назустріч вітру. Прямуйте до дороги, пролізки, узлісся або водойми. Безпечне місце може бути широка галявина зупинившись на ні або аболящці повітря при землі місці значно менше чадного газу, якщо можливо, намочіть одяг і дихайте через вологу тканину. Шлюс. Розділ 5. Укриття. Під час війни абсолютно небезпечних міст не існує. Великі міста стають найпривабливішими об'єктами бомбардування. Населення пункту вздовж усіх більш мезничних шляхів. Ризикують, що миті перетвориться на поля бою. За чиї ще здесь в будь-які пані, що туди на бідний відміну добруться йорки. Хто та хто знає, що вдасться вам захиститися від банди грабіжників чи зграє дезертирів, навіть якщо таборець на острові посеред расовини припитських боліт. Єдину війську стежку, до якого знаєте лише ви, незабаром гелікоптери можуть. «Перевез туди артилерійську батарею. Хоч би, де ви опинились, насамперед вам знадобиться надійний прихисток. Дах над головою не лише захищає від негоди. Під ним можна зберігати запаси їжі, одягу та знаряддя повсякденної діяльності. У його садишку людина відновлює сил для подальшої боротьби. Не дарма, кажуть, мій дім – моя фортеця». Те житло, мирновочесно, вряд чи можна вважати сховищем тоді, коли навколо стріляють. Наприклад, на початку листопадових боїв 18-го року у Лемберзі ні українська війська, ні польські постанції ще не застосовували ні артилерійські набої чи міни, ні авіабомби. Боротьба уласть стріленського зброю, вінтівки, кулеметри, ручні гранати спершу навіть не преривала звичного руху вулиці. То навіть за таких обставин мешканці міста дуже швидко переконалися, що не слід наближатися до вікон, адже у них надто часто залетали, невідомо звідки випущені кулі, що рікашетили у найнесподіваніших напрямках. Тож незабаром довелося покинути з звернення до вулиць приміщення, а на четвертий день боїв вже чимало людей переховувалося в підвалах. Бомба сховища, метро або підземне паркінг підходить хіба для короткочасного перебування людей, допоки припиниться черговий наліт, чи вщухне на арт-обстріл. Зрештою людина інтуїтивно прагнена полишати, не свою домівку, тож доцільне перетворити на укриття власне підвальне або напівпідвальне приміщення. Що тіші їхні мури, то краще, але в приватному будинку, стелю майбутнього сховища. Нерідка відокремлює від підлоги першого поверху надто тонке перекриття. Нездатно захистити від валів стін, вибухів, міни, снарядів, від проникнення диму, тощо. Це недолік можна усунутися, зналігідь. Якщо підвал достатньо глибокий, зверху вцягляння стіни монтовують залізні труби, під ними споружують і заливають шаром бетону. Хоча б півметрової товщини, щойно бетон, бетон затвердіє, його засипають шаром ґрунту такої самої товщини. Натомість склепіння підвалів в багатоповерхових житлових будинках вважається достатньо міцним. Авіабомба чи артилерійський набіг, ймовірно, вибухне в горішній частині споруди. А коли відлютує пожежа, підвал слугуватиме надійним сховком. Незалежно від розміру, всі підвальні вікна слід забарикадувати мішками з піском, землею, будівельним сміттям тощо. За забараками мішків можна використовувати наволочки, різні чохли, зв'язані зломом великі шматки, тканини, тощо. Додатково ці барикади можна зміцнити шаром насипаного зверху ґрунту та іншим непотрібом що не горітиме і не гнитиме, поширюючи сморід. Таким чином видасться захиститися від куль та уламків, що літітимуть ззовні. Барикадувати вікна слід так, щоб не втирати змоги скористатися ними як запасним виходом. Звісно, якщо розмір відповідний. Зберегти їх як джерело над кожного свіжого повітря, а також, щоб могти, могти вивезти назовні димар. Загалом звернення до вулиці стіни вразливі до обстрілу. Вразливіше до обстрілу, ніж звернення до внутрішнього подвір'я. Тож розташовуватися краще з тилу споруду. Що більше запасних виходів, то менша ймовірність потрапити в смертельну паску. З цією метою слід забезпечити вільний прохід між підвалами сусідніх під'їздів. В умовах тісно забудови можна пробити отвори в суміжних стінах. Сусідніх будинків, поєднавши нашою безпечна комунікація з цілий квартал. Облаштовуючи власний підвал, можна заздалегідь подбати про полот такого розміру, щоб до них могли сидіти, або лежати люди. Дошки на підлозі дадуть комфорту і захищатимуть ноги від холоду. Стіни можна утеплити фанерою, елементами старих меблів тощо. Спочатком бойових дій використайте для додаткового утеплення всі килими, ковдри, перини тощо. Якщо обігрівати все приміщення важко, спорудить невелике укриття у вигляду намету. Тепло, якого можна буде підтримувати навіть диханням осіб, які там перебуватимуть. Існує чимало корисних пристроїв, щоб цивілізувати ваше сховище. Зокрема, їжі можна готувати на пристосованих підріз на пальне. Газ, бензин, газ тощо. Примусах. А дизель, генератор забезпечить електроенергію, холодильник, морозильну камеру тощо. Навіть дасть змогу освітлювати приміщення. Всі ці пристрої порівняно дорогі. Доволі ефективні і ощадно використовують ресурси. Протація розказ триватиме, допоки не вичерпається запас пального. Поповнити його в умовах бойових дій буде вкрай складно або й неможливо. Гарантувати виробництво електроенергії може хіба щодина машина, накшал тією, якою користуються велосипедісти, світліші дорогу в темряві. Тож досильно підготуватися до архаїчніших умов життя. Місце для вогнища слід обирати поблизу вікна. Завбачливі розкоше розкошуватимуть навколо переносної, переносної печі буржуйки. Кмітливим мабуть, дасться пристосувати твердо котел. А решті доведеться задовольнитися переносним мангалом. Металевою бочкою, диском колеса вантажівки, червоною ванною конструкція з каменів і цеглин. Дуже простою виготовленою та ефективною, так звана гово-піч являє собою шматок металевої труби до великого діаметра з отвором для циркуляції повітря внизу та вгорі. Якщо можливо, пічку слід розташувати в заглибні долівки. Так тепло краще зігріватиме приміщення, а ризик пожежі з того знизиться. Вогонь це можливість і приготувати гарячу їжу, і хоч якось освітлити приміщення. Якщо неможливо спродати Демар вивешивши його через рекодуване вікно назовні, то слід забезпечити якнайширший доступ свіжого повітря. Краще змерзнути, ніж отруїтися чадним газом. З двох посудин різного розміру та піску можна влаштувати імпровізований холодильник. Розташуйте меншу посудину в більшій. простір між ними засипніть мокрим піском, а зверху накриті вологою тканиною. Випаровуючись, вода поглинатиме тепло і охолоджуватиме внутрішній посуд. Віддавали багато квартирних будинків, нарідко підтоплені, захарачені різним мотлихом. Там в щури, миші, таргани та блашиці. Тож доведеться розшукати чисто сухе місце, встановити нара, ліжка або розклад, розкладачки. Щоб не спати на долівці, треба буде звільнити проходи до всіх можливих. Виходів, вимастивши непотрібним шлянепотребом шлях через калюже. Окремо слід облаштувати туалет, найпростіше скористатися відром із покришкою, або ж щоразу вміщувати в унітаз достатньо міцний поліетилений мішок, а хвилин затіше випрожнювати вмі... вмістище в колектор міської каналізації. Глибоку яму або вирву від вибуху, щораз посипаючи шаром землі. Під час бойових дії з тесті, чи не засіли поблизу мінометчики або артилеристи, чи не зайняв на даху позицію снайпер, чи не намагаються розташуватися в будинку якісь озброєні люди. Покидайте сховок тільки тоді, коли це безпечно. Розділ шостий – вода. Спорудуючи сховок і утерши під з чола, неодмінно заходиться втомувати спрагу. У селі може скористатися криниці, в лісі чи в полі. Розшукається джерело. Натомість міський водоїдом, мабуть, перестане працювати вже після перших пострілів, а взимку ще й замерзне. Тож, поки він ще функціонує, варто заповнити водою всі можливі посудини, включно з ванною. Навіть коли дорого ціна рідина перестане такти з крані, в трубах залишиться і... ще її чимало. Достатися до неї можна, знявши лічильник води, демонтувавши кран або роз'єднавши секції трубу. Підвалі. Не забудьте, що вода може залишитися у славних бачках туалетів, тож на початку вам вдасться створити якісь запаси питної води. Якщо поблизу бракує криниць або джерел, а запаси питної води у відомих вам резервуарах вичерпалися, найпростіше буде збирати дощову воду. Для цього знадобиться чиста водонепроникна водон тканина або великий шмат плівки. Наприклад, розтоліть, призначений для мандрівки, для мандрівників, накидки дощовики, дощовики і періодично зливати на збирану в посудину для питної води. Значно простіше збирати сніг, який щойно випав. Можна також збирати вологу, що випаровується з землі. Викопайте ямку, на тому поставте посудину для води. Зверху ямку вкорити плівку, зафіксувавши її край, край каменями. Ще один камінчик поставте у центр, щоб плівка вгиналася і конденсат скабував у посудину. Зберігати дорогоцінну рідину слід спеціально призначену для цього тарі, якщо зібрана вода застоялася, досить просто декілька разів проліти її з посудину в посудину. У мирний час воду поділяють на придатну для питання приготування та технічних, щоб мити, прати, прибирати, ласити пожежу тощо. Під час бойових дій потреба вижити. Наймовірніше – зі третєцю різницю. Та по зможе, з такого принципу все ж варто дотримуватися, тому розподілити свою тарну дві групи, не наповнювати тіпитну водопосуду, не призначену для технічної і навпаки. Воду, зібрану з дощових ринв і талава сніга, вважаю технічною. Це також стосується води з водою на рік і потячків, яких дещо мало в містах. Під час бойових дій єдиним доступним джерелом води може виявитися брудна калюжа. Добре, якщо вдасться випросити чи вимінити у військовослужбовці декілька таблеток для знераз... знезараження води. Якщо ні, то скористатися найпростішим фільтром, на дно мішка тканини, чи пропускає воду. Насиптіть піску, потім шар дрібних камінців, а зверху накладіть більших каменів. Пройшовши крізь ці три шари, хай очищена вода стече за долгідь підставу на тару. Зрозуміло, що цю воду перед живанням недарма Не жартують, що у вині істинна, у пиві свобода, а у воді хворотворні заразки. Взагалі, під час бойових дій, безпечує припустити, що всяка вода може кишити її шкідливими мікроорганізмами, тому за найменшу нагоду кипятіть воду, призначену для піття. Є ріжні рекомендації щодо кількості води потрібно людині від 1,5 до понад 3 літрів на добу. Чи навіть створили формулу, за якою вагу чоловіка слід слідомножити на 40 мл, а жінки – на 30 мл. Наприклад, чоловік вагу висить кг, потребує, потребує 80 на 0,04 л, 3,2 л води на добу. Під час бойових дій норма споживання визначає не формула, а можливості. То пам'ятайте, що брак води виснаєш організм значно швидше, ніж брак їжі. Шлюз. Розділ 8. Самозахист. Розділ 7. Самозахист. Під час будь-якої війни рівень злочинності неминуче зростає. Не лише тому, що послаблюється або цілком припиняється робота правоохоронних органів. Позбавлено позвичних джерел і засобів існування люди, прагнуть вижити, вдаються до краю крадіжок, грабіжу і навіть вбивств. першого вони діятимуть по-одиноцці. Та з їх не тільки зростатиме, а в руках з'явиться зброя. Виникнуть банди чисельністю до десятка осіб. У листопаді 18-го року на вулицях Лемброга грабіжники нарідко прикидалися вояками регулярного війська. Під час бойових дій я хочу заволодіти вашими запасами їжі та води. Каштовності навіть укриттям не бракуватиме. Успішно захищатися можна лише, об'єднавши зусилля. Неподалеке або поруч з вами шукатиме там прихизку інші. Можливо, навіть незнайомі люди, наприклад, у підвалі багатоповерхового будинку. Щоб вижити, слід згуртуватися. Нічого так не для людей, як спільне лихо і спільне споживання їжі. Спершу зінцілитися гуртом за бідним столом, до якого кожен принесе все, що зможе. Запропонують створити спільну кухню, для якого всі пожертвують частину своїх власних запасів. Гатуючи для більшої кількості людей, можна ефективніше використовувати та заощаджувати продукти і палива. Призначені для спільного запасу їжі та води певне приміщення, ключі від нього передати комітетові у складі кількох. Поважних, наприклад, старших віком осіб, які ретельно вестимуть облік та надходження, так і видачі харчів. Далі можна брати постійних кухарів, які згодом признаючи змінних помічників. Зрештою, ефективно, може стати будь-яка будь інша схема по черзі куховарити певними групами тощо. Якщо така кухня успішно функціонує, значить група окремих осіб вже перетворилася на спільноту. Тепер шанси вижити в усіх значно вищі, але усвідомлення багатьох інших небезпек і загроз, ми вірно ще більше згуртує цих людей. Ще краще домовитися з мешканцями сусідніх будинків і створити загін самооборони, перекрити підступи до кварталу або спільного двору, барикадами з меблів, мішків з піском чи землею. Коло тощо, розставити біля них варто по 3-4 особи, визначити сигнал тривоги та дії кожного мешканця, що не цей сигнал пролуна, за яких обстанці першої можна діяти навіть без зброї. Помітно, що в вартових на барикадах злочинці вважатимуть за краще в минутне небезпечне місце. Для самозахисту потрібна зброя, і краще купити статологічні належно формати всі документи. Зібраний на бойовищах арсенал може бути смертельно небезпечним, адже за законом воєнного часу збройну особу в цивільному одязі, без виразних знаків належності до збройних формувань, одного з супротивників можуть розстріляти. Аналогічно кайру застосовують і за незаконне збрігання вогнепальної зброї. Мають на увазі те, що далеко не кожен вміє правильно користуватися стрілецькою зброєю, особливо молодь. Йомовірність поранення або загибелі в насадах набережних дій надто висока. Тому варто артових краще зброювати зареєстрованими мисливськими рушницями, так званими коктейлями для молотого. Електрошокерами, саморобними піками, ножами, сокирами каменями тощат, травматичную та пневматичную зброю можно засовывать лишь в комбинации с мысливскими ручницами. Инакше зброя новогонапальная зброя нападники, побачившие слабкий захист, деятым быть нахабнейший та жестокейший. Чаша можно высочить и колькох посредей из мысливской ручницы, чтоб быть напад. Адже стрілянина неминуче приверне увагу вояків або правоохоронців, тож бій не триватиме довго. Якщо грабіжникам пощастило прокрастися до вашого укриття, застосовувати вогнепальну зброю небезпечно. Ната великий ризик втворює когось зі своїх. Здійнятий галас – чисельна перевага то озгоджені дії мешканців, навіть якщо вони озброєні лише лопатами, ножами і сокирами. Найпевніше змусять нападника відступити. Намагатися без нагальної потреби не застосовувати жадне бойове зброї, переховувати її в кількох надійних сховках, бажано поза межами прибудинкової території, у руїнах, сусідніх споруд та клумбах тощо – цілком можливо, що вона знадобиться для значно важливіших і складніших завдань. Дивіться розділ розділ 10. Окрім нападів, бандити можуть вдатися й до підступу. Наприклад, на розвідку завітає якась жінка з дитиною. Або ж група осіб, нібито біженців, просто відпочити, перенарочувати тощо. Завдяки пильності, здоровому глузду, навіть інтуїції можна запобігти небезпеці. Спершу звернути увагу на зовнішність, можливо, як на мандрівників. Здалеку вона надто втомлені або занадто ретельно виголені. Добре вбрана мати не триматиме за руку навпів дитину. Що на тут падав дощ, а взуття гостей сіріє від пилу? Запитайте, звідки ля саме ці прибульці та коли вони вирішили в дорогу. Знаючи географію рідного краю, легко визначити, що справді вони подали шлях, про який розповідають. Та навіть якщо ви ніколи не бували в тих краях. Про які говорять гостя, вдайте, наприклад, що добре знаєте їхні освіда однооково мисливця Діда Петра, запитайте, чи отримав він довгождану квартиру в семиповерховці з підземним паркінгом на вулиці Стельмах. Імовірно, що відповідь на такі провокаційні запитання остаточно з'ясують становище. Якщо подорожні безуговна дорогті, намагаючись викликати співчуття, вислухати їх уважно, мабуть дасться зауважити суперечності, відверті вигадки тощо, за найменшого сумніву непроханим гостям треба відмовити, можливо органи правопорядку все ще функціонують, тож повідомте їх з телефоном 102, шлюз. Розділ 8. Коли навколо стріляють. Якщо на вулицях вашого міста загриміли постріли, найголовніше – панувати себе спробуйте з'ясувати, що саме відбувається. Що не тоді ви вирішуйте, як діяти. Зокрема, по змозі повідомити про появу орків, військових або правоохоронців. Наближайтеся до вояків, куляку вони випустять у орка або расист у них цілком випадково може вилучити у вас. Відкиньте спокусу, розглянути на мене небачене спорядження, одна стрій тощо. Надміру цікавих вважатимуть шпигунами. Не дозволяйте дітям перебувати, там, тим паче бавитися на вулиці. Вони ризикують потрапити під гусеницю танка або обстріл. А також заскодити собі та іншим знайдену зброю, вибухівкою, амуніцією тощо. Також дитячими іграшками, які орки маскирують з рівчатком. Не провокуйте вояки, відкрито фотографуючи їх або знімаючи відео. Розмовляючи з озброєними людьми, не тримайте руки в кишенях і не робіть різких руків. Не сперечайтеся з тим, у кого в руках зброя. Пересувайся краще пішки. Автомобіль надто помітна і спокуслива ціль. Так, це виявилося правдою. Перейдіть зі звичайного помешкання, або зазвичайні підготовлене укриття. Стрілянина, наче грим з ясного неба, може раптово спалахнути в тому місці, де ви перебуваєте. Якщо запанікуєте і побіжите, шукаючи невідомо, яку сховку, то можете загинути або зазнати поранення. Дотримуйтесь таких парад, перебуваючи на відкритій місцевості, намагайтеся перебіг... перебігти навіть у найближче укриття. Нагайте падати на землю, закривши голову руками, хоч би й довелося мокнути у бородний калюжі або лежати в обличчям у болоті. Перетиснився до землі, яка може тісніше і не вирушитися, поки стріляння не щухне. За найменші нагоди повзаєте до безпечнішого місця, підземний перехід, підвал, вирва, траншея, купа землі чи піску, смітник тощо. Міни чи артилерійський набій, у цей сколок навряд чи вилучать а від їхніх спиртоносців на відкритій місцевості уламки ви будете обезпечені. Перебуваючи вдома, не наближайтеся до вікон. Вимкніть світло перейдіть у приміщення без вікон. Ванна, туалет тощо. Згодом перейдіть за залгідь облаштоване укриття. Людина звихає до всього, тож шоки нервового збудження від стрілянини вже незабаром минуть. Опинившись у безпечному місці, організм відчу, відчу, відчуттям голоду сигналізуватиме про потребу відновити витрачену енергію. Поїжджте, скориставшись запасами, ви також відчуєте, як повертається душевна рівновага. В укритті кулі, уламки, гранат вам не загрожуватимуть. За спорядних обставин дасться також уминути загрозу загибелі від авіабомб, артилерійських набоїв та міну. Якщо не пощастило за внасу евакувати безпечне місце жінок, переконайте їх задля безпеки носити максимально закритий якомога не одяг, не виходити без потреби з укриття, не визирати з вікон тощо. Якщо бойові дії триватимуть довго, вашій фортеці загрожуватиме голод. Історія свідчить. Що навіть заздалегідь підготовлені місця не витримували облоги довше ніж шість місяців, якщо не вдавалося налагодити постачання харчів, попри найраціональніші та найефективніше використання їжі, води, палива тощо можна стати мить, коли всі запаси вичерпаються. Трепліт ногой трептить, По нам різки нас, Як зайний палас, Що смертю розвинь, Напевно в останній раз. Повстам, бит, і збрахався садов повстав, Сгущаються хвари віт, І вітер човний розносить людей І крамок виймого чля. Госпорі сіт твой тьма Віся в родній вида Зілдіки в тразі, різні воно з тиміння Сердце рматром, чаші крону молдан Вся лаванрі граїв, провіднік влюбивма Трініч п'єдні гарді, чи світ? Зухай, сиротим, чоловік Павкоє своїх богів Наче в зеленських скарб Влажня вона дана Стільно кілька трас Ріжить небо з медвіння Вони -кр Чаша крові повна Після звістофої в пробиннях плюсіво Перед нестеплю «Ок-Терпин inversу З укриття та коли навколо свіститимуть кули, вийти на вулиці, мабуть, не вдасться ні вдень, ні вночі. Хоч військовослужбовці можуть бути достатньо гуманні і допомагати цивільним, так під час вуличних боїв у Лемберзі в листопаді 18 року, як українські, так і польські вояки ділилися харчами з мешканцями, незалежно від національності. Звісно, пощастить не всім. У когось можуть відібрати останнє, та, та, як не дивно, навіть з таких скрутних обставин, ви також маєте шанс вплинути на перебіг подій. Наприклад, мешканці одного з лемберцьких будинків передали польському командуванню колективного листа, детально. Змалювавши трагічно становище не лише своє, але й сусідів, за декілька днів ляха я скористалася цим документом, як формальною підставою для пропозиції про тимчасову. Припинення вогню. Звісно, що визначальним для, стратег... для стратегій обох сторін було не гуманітарне міркування та для мирних. Жителів. Важливіший був сам результат. Вони отримали з спершу 48, а згодом ще 24 безпечні години, впродовж яких могли поповнити запаси або поліпшити, полишити небезпечну зону. Тож не марнуйте жодної нагоди повідомити про свої проблеми та потреби представників міжнародних організацій, дипломатів, релігійних діячів, представників засобів масової інформації, військовослужбовців і навіть випадкових візитерів. Можливо, якась соломинка зламає хребет вірблюдові, бодай ненадовго. І от стрільне вщухла. Можливо, радіоприймач, інтернет, або навіть чутки допоможуть засувати, чи сторони уклали відповідну угоду, чи фронт лише пересу... пересунеться на кількасот метрів в один чи другий бік. Поміркуйте, що робити далі, чи не скористатися за тішем і підхопивши тривожні наплечники, перейти в безпечніше місце, якщо ж вибору немає. Треба, негаючи хвилини, поновлювати запаси. Неможливо передбачати, чи паперові гроші матимуть хоч яку, якусь вартість. Система банківських платежів, певно, також не, функціон... не функціонуватиме. У такі часи надійною валютою стає золото і алкоголь. Якщо ви таке маєте, то ризикуєте ще й стати жертвою злодіїв, шахраїв або грабіжників. Тому бартерна операція бажана здійснювати в товаристві кількох членів вашої спільноти. Зважайте однак, на те, що надто велика група людей може стати спокусливою для обстрілу цілю. Вояки не звикли бачити в зоні бойових дій гурти цивільних. Відомо, вам підприємства склад чи магазин вже відвідали небажані орки, або на цьому місці чорні руїна. Це ще не означає, що там порожні. Навіть якщо до приміщення не раз навідувалося. навідувалися рашисту, важному шукаче може пощастити. Звертати увагу не тільки на те, що знаходиться, знадобиться сьогодні. Найпотребніше, на вашу думку, річність поділяно може стати корисним чи то для вас, чи то для інших. Діяти максимально обережно. У таких місцях вояки нерідко залишають паски для рашистів. Необачені можуть Заскочити на розтяжки, міни сувеніри зі смертельною начинкою тощо. Тож не кваптеся летіти на осліп, згрібаючи з полиць усе підряд. Краще мінати все, що хоче хоч менше підозру. Чимало вдасться розшукати у знищених або покинутих непрозволящих будинках. На околицях варто оглянути сади і городи спорожнілих дач. Спробуйте зловити курей, кролів і кіз, які порозбігалися на всі біч, втративши або загубивши господаря. У водоймах можна ловити риби. До речі, вояки нерідко по-варварськи глушать її вибухівкою, або дрібноту, звичайно. Але дрібноту зазвичай не збирають. Розшукувати доведеться не лише їжу та воду, але й медикаменти, палава тощо. Тож вантажу доведеться переносити чимало. Не сподівайтеся на дивом збережний автомобіль, попри будь-які написи та знаки, його, напевно, обстріляють або конфіскують, якщо він дорогою не зламається. Скористайтеся ровером, одноколісною господарською тачкою або знаною вам всім кравчучкою. Ці транспортні засоби не привертають уваги вояків. Чимало людей в екстремальних умовах прагнуть носити елементи однострою або одяг у стилі мілітарі. Це небезпечно. Здалеко одягнені так цивілі можуть здаватися вояками і спровокувати обстріл. У звичному цивільному одязі значно менше шансів стати мишенью. Можна також послугуватися виготовленими з простирально білим прапором. Також зміркувань безпеки краще просувати себе в день, а не вночі. Прилади нічного бачення, виявлять рух у темряві, але розмірковувати хто саме, навіщо і куди прямує. Войки не будуть, найпевніше у вас стрілятимуть. Пересуваючись містом, намагайтеся унікати головних магістралі, ходіть бічними вуличками та дворами, проте без надмірного поспіху і не критися без потреби. Дозвольте снайперам переконатися, що не варто зраджувати позиції, обстрілюючи не ворога, а цивільних мешканців. Знайшовши зброю, не кваптеся піднімати її, вона може бути дармовим сиром у паски. Переконайтеся, що це не так. Краще накладити її до інше здобище приховати десь неподалік. Навіть, якщо дорогою вами не зацікається патруль. Незабаром з'явиться підрозділ, який зачищає тому територію. Вивелим під час овського зброї, багатьом загрожувати. загрожуватиме смертю. Зачистку, як правило, починають на світанку, вояки спершу блокують певну територію, а тоді перевіряють кожну розташову на ній споруду, оглядають усе дах, поверхи, підвали, подвір'я, прибудови тощо, перевіряють документи за певними характерними ознаками, вишукують можливих учасників бойових дій. Запобігти цьому важко, то сприймати обшук як неминучі стихійно ліхваних шалт буревії. Залишайтеся спокійні, навіть якщо погрожують зброю. У пригоді стануть такі поради. Все закінчиться доволі швидко, якщо ви це спокійно та впевнено. Лишайтеся там, де наказали. Рушайте з місця лише тоді, коли зверніть щось відчинити, показати тощо. Не нервуйтеся, безконечно потрібно озиратися навколо. Не відводьте очей, але й не відрічайтеся. Не балакайте надміру, але й не мовчіть, у такому становищі демонструвати зновагу не варто, краще вже вдавати, що ви з розумінням ставитесь до напроханих орків. тим пам'ятайте, що і надмірна улесливість також може викликати підозру у рашистів. Розділ 9. Виходимо з зони бойових дій. У суворій дійсності запаках і тривалих боїв, браку їжі, води, палива та інших ресурсів, Вам можливо доведеться шукати притулку де інде. Добре, якщо біженців десь чекає родина, друзя, при наймі... або принаймні табор розгорнуть, розгорнуть міжнародними гуманітарними організаціями, але може трапить так, що вирішатися доведеться невідомо. У такому разі залагітів беруть декілька ймовірних пунктів призначення. Частину з них шукати вблизу рідної домівки. Наприклад, туристична база в селі та невеличкому містечку. Принаймні, ви отримаєте дах над головою, вот, і можливо, здобувати їжу в обмін на коштовності або допомагаючи сільному господарстві. А з домівки підтримуватиме вас психологічно. Якщо ж посисти надістатися глибокого тила, то можна буде Сподевается на помощь державы и гуманитарных организаций. То знову снова готовим тревожный плечник для пешеходов. Нормы вважают навантаження 25 кг на человека. І до КГ на житку, посад для приготування їжі слід брати з розрахунку на 7 літрів на особу, Найкраще крупа в дорогу, гречка та овес. відчутна з простим завданням батончики зразка снікерс, звісно, якщо ви такі маєте, досвідчені люди рад у великого наплечника розподілити декілька окремих пакунків, сумки, клунки, пакети тощо. Краще пять невеликих пакунків, а не один щирт ну, на повний мішок гідда мороза. Іскосла службовці службовцы, зриватом моч, що ви транспортуєте на безпечний для них вантаж. А рашист в тішата мас із чимало з здобичі. данська виходить із зона бойових дій під час захоплення місця Червоною армією, загинуло або втекло з місця близько 900 відсотки його громадян. Березень 45-го року. Кадри з документального фільму Флюхт Гросе флюхт» Невдало обраний час і погана організація обернулася тим, що зі 150 біженців з Лодзі вижила і дісталася Берліна лише 10 осіб. Фото Фреда Рамеджа, 45-й рік. Торі, якщо частину пакунків і доведеться віддати, то рештаки вдасться зберегти. Окремо заховайте коштовність. Один невеличкий пакунок із паленим запасом води та їжі, тримайте на собі, не знімаючи. Виходячи з зону бойових дій, демонструйте цивільний характер вашої групи. Наприклад, змаструйте прапор з білого простирадла або просто накрийте ним свої наплечники. Мисливські ножи і фляги носить так, що їх, їх, щоб їх не було відносно здалеку. Але також не потрібно і надміром маскуватися, одягаючи елементи камуфляжу, вимазуючи обличчя болотами і пересуваючись ночами. Виходити з місця на місце краще в день, не поспішаючи, минаючи головні вулиці та осередки боїв. Пам'ятайте, що Вояки на фронті надто напружені, готові стріляти за найменші підозри. У них не повинно виникнути жодного сумніву, що мирні мешканці лише рятують власне життя. Тому без героїзму, Спершу треба за сякоцинно дістатися безпечне місце, а там вже можна спокійно розсудливого цивілого становища. Дорогу минаєте військові об'єкти, адже вони в будь-якому миті можуть потрапити під обстріл. Зазвичай військово передбачають можливість евакуювати цивільне населення з зони бойових дій. Для цього створюють пропускні пункти, блокпости та означають маршрут евакуації. Тож, довідайтеся про розташування найближчого блокпоста і прямуйте до нього. Намагайтеся оминути пункт пропуску, надто великий ризик, що така спроба стане фатальною. Чем трели черти звір і сонце хмарок млик? Всі люди тут бояться дихати грудьми як миші. Шакали прахнут крові, слуга пасерама. В клаймованім айфоні памуті! Шаляться рекой раніхай ще дермакам левце на вал стала ско По зону бойових дій зітхати з полегшенням рана, громадський транспорт, напевно, не курсуватиме. Якщо вдасться знайти справи на автомобіль, накрити обілиме. Під час другої індокітайської війни 55-75 рік в'єтнанці вдало процесували звичайні велосипеди для перевезення вантажів навіть за шляхів. Особи, яких ми звали насильниками, штовхали на вантажні ровери, конструкція, яких відповідно вдосконалювала, до рами прив'язали жердіну за, за, дошки, за шишки 3 фута, а ще одну жердіну до лівої ручки керма, щоб керувати. По конкурсію амуніційної шляхів загальною вагою понад 350 фунтів Прив'язали до рами та високої жердини. Тимчасовий блокпост фор для контролю за особами і транспортними засобами. Фото австрійських збройних сил Косова, 2007 рік. Пропарама. Причепи, що схожі на червоний хрест, це не гарантує безпек, але зменшує ймовірність потрапити під прицільний вогонь. Йти зі швидкістю 50-60 км/год. Надмірний посіг може викликати підозри і обстріл. Та це ж мандрувати, мабуть, доведеться пішки, навіть якщо ви дуже добре знаєте ту чи іншу дорогу під час бойових дій, доведеться не раз відхилятися на значній відстані, праворуч або ліворуч, кружляти, визначати альтернативний маршрут, просуватися для саме тощо. Тож топографічні карти вміння орієнтуватися на місцевість завжди стане у пригоді. Її варто придбати завчасно, щоб дістатися з пункту А в пункт Б. Цілком достатньо карт масштабу 1 к 200 тисяч. 1 см на карті відповідає 2 км на місцевості, які є у вільному продажі. Прокладаючи маршрут за допомогою карти, найкраще визначити послідовність орієнтирів і йти від одного до другого. Орієнтири можуть бути об'єкти, які легко знайти на місцевості: населений пункт, перехрестя доріг, міст, острів посеред ріки або вигин її русла. окремий пагорб або будівля, залізнична станція, лінії електропередач тощо. Ідеальна, якщо діставшись одного орієнтира, ви можете розглядати наступний. Пусть може допомогти таблиця 8. Візьми також до валі, що об'єкти в горах здаються далі, ніж об'єкти на рівнині. На одноманітному рівні місцевості пустеля. Це сніжене поле тощо, об'єкти видаються ближчими, ніж насправді. В сонячний день відстань до об'єктів здається меншою, а під час де дощучити, де що в туман більше. Таблиця 8. Найбільша вісність, з якою можна його розглядіти. Хмарачос 16-21 км. Високі дзвінці башни 10-15 км. Села великі будинки 8-9 км. Заводські труби 6 км. Окремі хати 4-5 кілометрів. Вікна в будинках 3-4 кілометри. Демарі на дихах, на дахах 3 км. Окремі великі дерева 2 кілометри стовб дерева – кілометр, вікони рами – пів кілометра. Об'єкти яскравих кольорів – білого, чорного, червоного, жовтого – здаються ближчим, ніж об'єкти темних кольорів – синього, чорного, сірого. Освітлений об'єкт здається ближчим, а війсним за, до затяненого об'єкта більше. Але розглядати орієнтири буває основно через рельєф місцевості, або ж Необхідність просуватися вночі у тумані. В хащах тощо. З таких обставин рухатися потрібно на... напрямку можна лише з допомогою компаса. Так що його немає, з такими порадами. Кожний може легко вишукати на баскілісу зірі великої ведмедиці. Інша назва віз або кіфш. Ківш. Якщо явно продовжити відрізок між зорями А і Б, щоразу на його довжину наприкінці п'ятого продовження опиниться, опиниться полярна зірка, що вказує напрям на північ. У сонячній день, як визначити напрямок на південь, маючи годинник, розташуйте формувати так, щоб годинна стрілка вказувала на сонце. Лінія, що ділитиме на впілкут між годинковою стрілкою, цифру 1 вказувати на південь. У пересічної людини крок правою ногою дещо більше, аніж ліво. Саме тому, блукаючи навмання, людина ходить колеми, опиняється на тому самому місці. Уникнути паски можна щоразу минаючи будь-які перешкоди. Дерева камені ями тощо з лівого боку. Дійте за алгоритмом, станьте ближче в набраному напрямку руху. Дивіться просто перед собою. Беріть будь-який розташований попереду об'єкт як зможете розглядати. Дистанцію його повторити дії значно пунктів 1 3 до погоде центру мате. визначити напрямок на північ можна, розшукавши на зорному небі полярну зірку. Як її знайти, зображено на рисунку 1. У сонячний день легко визначити напрямок на південь, маючи годинник. Розташуйтесь з так, щоб годинкова стілка вказувала на сонце. Лінія, що ділитиме навпіл кут між годинковою стрілки цифру 1, вказувати на південь. Подорожуючи під час бойових дій, безпечніші уникати зустрічі з незнайомими людьми. Тож корисно знати, чи не занадто близько потенційна небезпека. Таблиця 9. Об'єкт. Найбільший вістин, за якого можна його розладити. Світло-фар на рівнині – до 10 км. Спалаки вогнищі вночі – 6-8 км. Світло вуличного ліхтаря – до 5 км. Окремі люди видаються точками – 2,5 км. Світло кишенькового ліхтарика 1,5 км. Можна виразно розглядати коня – 1200 метрів. Добре видна постать окремої людини – 800 метрів. Видно рухи рук людини – 400 метрів. Колір та предмети одягу – 250 метрів. Вогонь сірки, сірки чи цигарки – 200-500 метрів. Обличчя людини – 150 метрів. Вираз обличчя – очі, ніс, пальці – 600-110 метрів. Білки очей – 20 метрів. Визначаємо відстань до будинку на око. Нехай можна заздалегідь припустити, що відстану до об'єкта перевищує 100 метрів, але менше 1000 метрів. Тобто йдемо не про десятки, не про тисячі, а саме про сотні метрів. Закриваємо ліве око, витягуємо праву руку вперед. Великим пальцем намагаємося максимально затолити будинок. Не поворушаючи рукою, закриваємо праве і відкриваємо ліве око. Будинок змістився відносно великого пальця на певну кількість сантиметрів. Припустимо на 2 сантиметри. Отже, відстань до будинку становить 2 на 100 – 200 метрів. Найпростіший спосіб визначити на око. Оцініть масштаб до об'єкта, мовірно, десятки, сотні чи тисячі метрів. Заплющить ліве око, Витягніть уперед праву руку, підніміть велике палець угору. Розташуйте великий палець на лінії між правим оком і об'єктом, так що максимально ставити об пальцем об'єкт. Зафіксуйте і не змінюйте положення руки. Заплющуйте праве око і розплющуйте ліве. Оцініть, наскільки... Сантиметр змістився об'єкт стосовно великого пальця. Залежно від масштабу, помножить тримання число на 10, 100 або тисячу. Результат становить відстань у метрах. Нерідка про небезпеку сигналізуватиме звук, за відлунням якого можна зорієнтуватися щодо відстані. Дивись таблицю 10 Пішохід пересувається за швидкістю 5 км на годину, проте не безперервно цілу добу. Відраховуючи 8 годин для сну і 8 годин, необхідні для приготування їжі, поповнення запасів води, підготовки міста для ночлі, на, на, на ночівлі, особистої гігієни, подолання непередбачених труднощів, той, що за день можна подолати близько 30-40 кілометрів. Приблизно такі відстані розташовані вздовж основних шляхів і великі населені пункти. Оскільки йти доведеться не лише вздовж доріг, а великі, великі населені пункти, можливо, краще минати. Планувати бажано 25-кілометровий день переходи. Таблиця 10. Походження звуку. Найбільша відстань, з якої можна розчути. Постріл гармати – десь 15 км. Постріл машингуера – 3-4 км. Рух гусеничного транспорту – 2-4 км. Рух автомобіля по автобану – 2 км. Рух автомобіля по грунтовій дорозі. Постріл рушниці – кілометр. Тріски падіння дерева. 800 метрів, рух колони піхоти – 300-600 метрів, спорудження польових укріплень – 300 метрів кілометр, удар сокири 300 метрів, розмова – чути на віру, невиразна, 200 метрів, розмова – чути слова – 75 метрів, кашель – 50 метрів, кроки – 30 метрів. Рекомендований режим просування, підйом зі сходом сонця, півтори години на особисту гігіну, сніданок, звертання, табору тоща. рух до полудня, привал до 15 годин, зупинитися на ночлік не пізніше, як за годину до настання темряви, не подорожуйте вночі, адже в темряві важко відрізніть від цивільного від військового. Мандруючи нещоданим бойовищем, обирайте місце для стоянки на відкритій місцевості. Руїну спорудморуть, що мити впасть на голову або живитися замінованими. Трупи краще не чіпати. Якщо ризик потрапити під обстріл, місце для стоянки краще шукати у вузькому яру. Або в долині струмка з крутими схилами і з вивистим руслом. Наче ков він захищатиме від куль. А закрути берегів перешкоджатимуть розлітатися навсібіч уламком гранат, артилерійських мін і набов, які можуть вибухнути всередині. Якщо доведеться затриматися, можна спородити невеличкий курінь із повалених стовбурів, гілок дерев, трави, зів'ялого листя тощо. Він захистить не лише від негоди від диких тварин. Вони зазвичай минають курені та намет, в яких живуть люди. У такому криті напевно, простити недовго, тож споруджувати під ним таку краївку, як, наприклад, у вупівців, не буде потреби. Ну, як знати, думаю, що буде потреба. Якщо довелося зупинитися поза містом, ясну ризик потрапити під обстріл, розташуватися у вузькому яру або в долині струмка з крутими схилами із русом. Цей природний окоп надійно захищатиме від куль. І звісно, ж, по дорожньому знадобиться імпровізований прогноз погоди. В цьому допоможе таблиця 11. Прикмети доброї погоди. Напередодні увечері сильно цвіркочуть коники. Зірки зеленуватого кольору і мрехтят. Жаринки вогнища швидко вкриваються залою. Вранці росає туман, який зникає, сідаючи, сідаючи додолу. Машвай-комари літають роями. Жаби сидять у води. Риба ховається в глибині. Горобці літають з грайками, сильний вітер, швидка жена хмара. У хмарний день починають співати південь. Прикмети негоди. Напередодні увечері в лісі тепліше, ніж у полі. Вночі немає туману, вранці трава суха, немає роси. Дим стилються при землі, жаренки вогнища яскраві, ліс шумить без вітру, жаби квакують на березі, риба плюскочеться, єлки ялин і сосен схиляються донизу. Увечері вітер посилюється, після сильного дощу швидко вияснюється. Під час дощової погоди розпалювати вогонь непросто, дотримуйтесь таких парад, не марнуйте бензин чи іншу легкозаймисту рідину, плескаючи на складені дрова. 1974 року близько 400 тисяч мешканців Кіпру втратили свої домівки в результаті греко-турецького конфлікту. На фото бачимо провізоване помішання для втікачів із Зони бойових дій, обладнані Агенції у справах біженців. ООН. Фото Жана Мора, 76 рік. У нас yeah. вже теж те, ж, те ж саме, що тоді в Кіпру. Тільки набагато більше людей. Цілком інші умови в руандських біженців у Конго. Однак, або вижити, варто бути готовим до різних випробувань. Фото. Центр з контролю за протипофілактик захворювань, 9 четвертий рік. Якщо дощ не припиняється накрите місце під майбутнє вогніще, розтягнено в статі висоті дощовіком, тентом тощо. Для розпалу скористаються частиною свічки або табулетки сухого спірту. Шматком органічного скла просякнутою лекозаймістою родиною шматиною тощо. Починайте розпалювати якомога тоншими трісками, а якщо треба, подрібніть її навіть до розмірів сірника. Щойно вогонь розгориться, поступово додавайте ще разу більше дровини. Під час дощу дрова ліпше складати гострим конусом, щоб вода якнайшше стікала донизу. Якщо запальничка вийшла з ладу, сірки намокли, але за хмар визернуло сонцем, можна запалити шма сухого паперу, сфокусувавши на ньому сонячний промінь зі спомоги лупи або денця розбити пляшки. Діставшись безпечного місця, не кваптеся, повертайтеся додому. Поки триватимуть бойові дії, вас можуть запідозрити в шпігунстві. Звісно, якщо територія все ще окупована. Шлюз. Розділ 10. Спротив. Виживши та вирвавшись із пекла, безпосередніх бойових дій, час передати, що ви, громадян країни, землі, землю якої топче ворог. Діставшись на окуповані або визволені території, ви, поза сумнів, знайдете своє місце в боротьбі за свободу. Якщо ви військово зобов'язані, зверніться на найближчий військовий комісаріат. Якщо ні, то ваше бажання долучитися до захисту своєї величини можна буде реалізувати в якісь із волонтерських організацій. Та що робити, коли ви все ще на території, що перебувають під чоботом загарбники? Затямте мудою думку античного історика Полібія. Справедливий почесний мир прекрасний і чудовий. Та годі уявити, що зілогідніше за мир куплений приниженням, ганьбою та бойгутством. Ще лучше виставився Вінстон Черчилль. Хто обирає ганьбу заради миру, отримує і ганьбу, і війну. Успеху та шторм на тавр і крижа Присудять, що ні, а Бог вижив з дома Покриті Радість у серцях, так у серцях. Покриті гаром линця, Радість у лончах та бочах. Проносяться танки, Твоя субок, Успеку та шторм на Тавриди. Покриті гаром лиця, Та посміхла губах, Так на губах. Обстрілюють танки в мутлах. Успеку та шторм На таврилки дріга. Сонячні дні або бури в морях. покриті сільної Радість у очах та кончах. Під зважую танки, по в портах. Доречна порада стосовно блазнення, нашого 95-го керівництва. Схиливши голову, лише розбурхаєш апетит хижака. Раніше чи пізніше о пазуру дістанеться кожна жертва. Тоді про захист годі буде навіть мріяти. Ну, все іменно, іменно як у нас сталося, да, з 95-ми ублюдками. Тому перше правило. Не колаборуйте з ворогом. Засвідчення фахівців фахівців на окупованій території зазвичай знайдеться до 10% мешканців, які наважуються на відверту зраду і послідовно ангажуються до заходів окупаційної влади. Близько два сті процентів високих від населення до військового спротиву з патріотами. Решта сім'я громадян дотримуються пасібної позиції від принагідної колаборації людей, які міг ще втрачати. Цю більгійку викликав як інформатора темно-політичної поліції Райху. Фото Андрій Карт'є Лесона. Квітень 45-го року. За колаборацію за купатом завжди вдається відбудеться ганьбою чи обмежені у правах схопленим повстанцем офіцер управління державної безпеки замить перед розстрілом. Фото Джона Садови фешт жовтня 56-го року. Що втрачати до мовчасної позиція людей, які не міряться з ворогом, однак не готові ризикувати. Але історичний досвід показує, якою би тривало не була окупації, на які би вигоди ви не сподівалися, Ідучи на співпрацю з ворогом. Рано чи пізно вам доведеться розплатитися за це. І метевий страх чи короткозора вигода обернеться, тривало ганьбою та втратами. Отож насамперед не колаборуйте. Все – решта справ вашого сумління та відваги. Пасивно перечекати і врешті чекатися визволення вашого краю від ворога. На на цивільний спротив, що ризикнути і приєднатися до повстанського руху. Поки ми не визналися переможеними, доти маємо шанс на успішну боротьбу та перемогу. У передвоєнний час надзвичайна, надзвичайна засвідчена воля кожного громадянина чинити опір агресорів за будь-яких обставин спонукатим ворога дуже ретельно зважувати всі за і проти ймовірної воєнної операції. А під час бойових дій рух опору здатний скасувати. Значну силу супротивника, наби як полегшише регулярному війську боротьбу на фронті. Водночас він може ускладнити як використання ресурсів окупованих територій, так і встановлення органів влади загарника, покликаних забезпечити його майбутнє панування. Є велика загроза, що ворог захопить українські міста і села. Таке виключати не можна, якщо взяти до уваги ступінь. Нахабство агресора та військову потугу. Справжні українські патріоти в такому разі не примиряться і боротимуться далі, але чимало населення з тих чи інших причин не зможе долучитися до активної боротьби з ворогом. Однак ці люди можуть піти на так званий цивільний опір ворогу. Як свого часу робило багато громадян, громадян окупованих е, німцями Франції, Бельгії, Голландії, Норвегії, Данії, Греції, Польщі та інших країн. Тож не вірте жодним чуткам, нібито опір безлузен та безнадійний. Їх розпускатиме окупантам, намагаючись врятуватися з пекла, що ось-ось спалахне -ось або вже спалахнуло. Ірландська республіканська армія, яка сформувалася на основі різних організацій під час антибританського повстання та війни 1921 19-21 років, вдалося завдяки умілому засуванню, так підпільної. І партизанської боротьби змости уряд у Лондоні визнати спочатку автономію Ірландії, а згодом її цілковиту незалежність. На фото з Ірландського військового архіву, летюча колона із Західного Мея, приблизно 20 й рік. За зразком Іра 40-го року британський уряд створив таємничі екзекутиви спеціальних операцій. Міністерство неджентльменського способу ведення війни таємна армія Черчилля і завдання було організувати диверсії і партизанські рухи в окупованих Райхам, Кринах Великої Великобританії, якщо нацистам вдасться висадитися на її території. На фото з Національного архіву об'єднаного карліста агенти ЄСО серед альбанських партизанок, 43 рік, у нього під ногами. Розпочне десе, поступово об'єднуйте зусилля з іншими, і незабаром тотальний опір агресорові зробить неможливо досяжним. Перший крок до мети так званий цивільний спротив, його основна мета не дозволити ворогові безтурботно панувати на захоплених територіях. Для цього треба усіляко демонструвати нелегітимний купустів характер його влади. Тут немає нічого надзвичайного, але будь обережні. обережним. Давайте жодних інтерв'ю, жодним представникам. Орків дозволяють фотографувати або фільмувати себе расистам. Рідних, житло тощо, якщо ж вас, до вас завітали репортери з нейтральних країн, то постарайтеся перевірити, чи це справді так. Не колаборуйте, не виконуйте наказів окупантів на їхніх пусіках, не відвідуйте зборів та інших заходів, не надавайте їм жодної інформації. За будь яку нагоду, але без надвірного ризику фільмуйте, фотографуйте всі протиправні дії ворога і розповсюджуйте зібрану інформацію з допомогою незалежних журналістів але, або інтернету. У розмовах з вояками расистів наголошуйте, що не вірите в пропаганду їхніх командирів, але в жодному разі не погрожують їм особисто. Серед орків також терпляються люди, ну це вряд, яких можна поважати. Ложь. Вселяко поширить информацию про справжное становище, особистое. Мобильный телефон, интернет, за особой массовой информацией, точно. Пишите на стенах будинков. На дорожньому покритті спрямовані проти окупаційної влади гасла тощо. Допомагайте тим, хто постраждає від репресивних дій расистів. Усе це не лише похитне супротивника, але підтримує переконаність з місцях мешцям у тому, що орки тут ненадовго, а отже, вони будуть менш схильні до колаборування. Основне право перших кроків, щоб віддати зусилля, Звертаюся тільки до. Людей, яким довіряєте, яких знаєте довгий час. Це ще не запорука, що діла вигорить, адже будь-хто з них може потрапити у рух досвідченого слідчого або донести на вас, пригадавши якусь давню образу, про яку ви, можливо, навіть не здогадуєтеся. те, нічого краще, щоб розпочати все з нуля, що ніхто не придумав. Далі кожному учаснику в можна дати право залучати до боротьби інших людей. Для можливої участі збройного підпілля слід добирати тих, хто здатний усвідомити постійну смертельну небезпеку та виснажити труднощі повсякденної боротьби. обережні розмови треба засувати ступінь його і її готовності. Якщо все піде добре, переходити до розмови про збройний опір. Такий підхід дасть змогу засувати, чи не переможе дешевних поривів до спротиву звички бути законослухняним громадянином. Далі кандидата можна представити на великому колу тих учасників групи, з якими він тісно співпрацюватиме. Після зустрічі варто дізнатися думку ваших товаришів про кандидата засувати, чи вони довіряють йому їй. Якщо є сумніви, залучайте новачка до роботи поза партизанським загоном. Доведена тривалим досвідом ефективність партизанських технік роботи невід'ємним элементом в способа ведення ведения вины. Завдяки поединению так-таки малой вины и с новейшими мобильными от ПЗРК «Стингер» чи ПТРК «Джавелин», малые партизанские загоны здатні выставить в борьбе с потужнейшим ворогом. На фото вояки добровольных сил национальной обороны Литви, КАСП, подчас навчан «Алайя Спирит Драй». Фото армии з единых держав Лейтенант Бенджамін Голенбейк Гоенфель, січень 2018 року. Свікох учасників достатньо, а свікома ви зможете управляти. Постачання, продовольство і інші адміністративні клопоти задають чимало труднощів загонові з 25 осіб. Тож не захоплюватися кількістю, а зосередитися на якості. Інформація про плани вашої групи поширювати за єдиним принципом, тільки тому, кому треба. Тобто шостий пункт деколога українського націоналіста про справу не говоріть, з ким можна, а з ким треба. Новачки повинні пройти тест довіри, розкрити їм певна таємниця, а тоді з'ясуйте, чи ніхто часом про неї не довідався. Заходу безпеки – один із пріоритетів. І за кожне порушення треба відповідно і карати. Будьте уважні, коли щось передаєте телефоном чи радіо. Зараз треба пропускати, що вас можуть прослуховувати. Ніколи відверто не обговорюйте жадних плянів. Натримайте зброю та інші компрометуючі матеріали, зокрема, світлини, відео, звукозаписи, листівки тощо. Включно з електронними версіями вдома у господарських приміщеннях, гаражі, у власному авто, тощо. Використовувати сховки в інших будинках, конспиративних квартирах, або ж ховати на клюмбах, у парку, лісі, тощо. Спорядження члена руху опору, частково нагадує комплект тривожного наплечника. Перелічимо, але ще для кожного повстанця, а предмета. Зазвичай, якщо треба мати два комплекти такого спередження зберігати їх у різних місцях. Умова бойової дії краще не потрапляти ворогові на очі з усінництвим майном, отож надійно сховайте його. Добирайте справжні добротні речі, навіть такі, що використовують у війську. Червяки – дві пари, шкарпетки – шерстіни та бовняни – шість пар кожного виду. Рукавички – шкірини з вовняною підкладкою – дві пари. Спідня білизна, декілька пар. Польовий однострій, оливковий однотон або камуфляж чотири комплекти. Водонепроникний плащ. Бронежилет. С Мішок, кілаврова каска або столевий шолом із підшоломників. Берет або кепі. Москетерій. Маска бджоляра. Ремень із портупея. Пісімки для набоїв, принаймні два. Сірки у водонапроникненій упаковці. сигнальне дзеркальце, наплечник, великий або середній шансовий інструмент, вінтівка або дробовик, пістолет, кабура, набо, мінімум тисячі набовів на кожну одиницю, протигаз, компас у футлярі, ліхтарик із запасними батарейками, ізоляційна стрічка, чорна, скотч, аптечка у футлярі, що носиться на рамані, зміст аптечки, Пластер від мозолів. Протатрути від укусів змії. Спрей від незначних свіжих подряпин, ран. Бинти ріжних розмірів. Бандаж 4х4, 10 штук мінімум. Великі бавовняні серветки у разі серйозної кровотечі. 4 штуки. Кровоспинний затискач, гемостат. Дві пари, новий і невживаний, набір для прив'язки, ока, дві штуки, суві марлі, дві штуки, еластичний бандаж із затискачами, бутадіон, мас, один тюбік, каладріл, мас, один тюбік, медикаменті, що потрібно особисто вам, ніж, найкраще швейцарської армії, чи німецького райху. Бойовий ніж або багнет, набір для персональної гігієни, мило, рушник, зубна щітка, зубна паста, манікюрні ножиці, шампунь, серветки тощо, намет або тент, примус пальник, шнур до 10 метрів, радіо, короткохвильовий приймач-передавач та запасна батарея живлення. Бінокль 7х35 або краще 10 на 50, репелент від, від комарів та інших комах. Набір посуду, включно з ножом, виделкою та ложкою, дві фляги з окремими чухлами, металева горня, таблетки для очищення води, туалетний папір, наручний годинник. Найважливіший. Принципи, як носити спорядження. Зробіть свій вантаж, якомога легше. Добре, вище, що саме у вас є. Підготуйте все до нагайного застосування. Знайте розташування кожної речі. Ваяки орків, фізично загартовані пересічних громадянин – ні. Повстанці мають надолужити гард. Вологіка і партизани годію вити фізичної витривалості. Починаєте виконувати кожну з запропонованих вправ з гвинтівкою по 5 разів або через кілька тижнів довести кількість до 5 75 разів. Додатково виконуєте стандартні вправи з підтягування, бігу та подолання перешкод. Ви набудете оптимальної фізичної форми протягом 6-10 тижнів щоденних вправ за Джорджем Весмурлендом, якомога швидше. Проте неможливо негайно здобути потрібну фізичну форму. Тіло мусить пройти через дві стадії. Перша – зміцнення. Приблизно два тижні триває процес втома відновлення, що на другій стадії починається поступово покращення фізичних якостей. Кровообіг набуває потрібних параметрів, і тіло стеве тривальніше. Найвищих показників Форми досягають між 6 і 10 тижнями щоденних вправ. Далі слід лише підтримувати її виконуючі стандартні вправи з підтягуванням бігу та подолання перешкод. Методи боротьби проти окупаційної адміністрації та її Збройних сил добре описані в спеціальній літературі. Посилання, на яку додана наприкінці цього посібника. Якщо ви готові чинити активний спротив, то варто її вивчити завчасно. Це складний і небезпечний шлях навіть для дуже добре підготовленого півстанця, але його проходило багато людей, і багатьом вдалося вижити і перемогти. Важливо вірити в власні сили, і належно підготуватися. Так, допоможете вашим збройним силам, що борються на фронті. Дожніше наводимо, наводимо загалі принцип боротьби партизанських загонів. Завжди усіляка уникайте схематизму. Змінюйте час, місце і методи ваших дій. Виконуючи безпечну операцію, не Беріть з собою жадних посвідчень, гаманця, ключів або інших речей, з яким вас могли індікувати. Перше озброюватися, мабуть, доведеться тим, що під рукою мисливською зброю, гранатами власного виробництва. Зокрема, зокрема будь-х може виговорити бандерівські смузі, напал, терміт, імпровізовані вибухові заряди. Часом арсенал можна буде поповнити коштом ворога. Історію про те, як Мао Цзідун здобув достатньо зброї, щоб перемогти чисельну японську імператорську та китайську гумінданівську армію, водночас повинен знати кожен повстанець, тож розуміть, що його ворог і добре Озброєні. Він скористався логікою бандити, психологією, політика, зарази. Питаєте, де Китай візьме зброю та споряджене для визвальної боротьби. Ми це все у ворогів. Так і трапилося. То, якщо ворог має те, що вам потрібно, це в нього. Прилично наші стратегічні принципи довели свою ефективність у партизанській боротьбі. Коли ворог наступає, ми відступаємо. Коли ворог відпочиває, ми його турбуємо. Коли ворог утомлює, у царини тактики рекомендують знати ворога, довідатися про всі військовий та поліційні підрозділи у вашому районі, визначити їхню чисельність та озброєння, з'ясуйте, скільки часом треба, щоб по тривозі дістатися до повного об'єкта, якими шляхами вони працюватимуться, вивчити їхні сильні та слабкі сторони. Навчіться розрізняти всі їхні транспортні засоби та. Відстежувати їхні засоби зв'язку бити у слабке місце ворога Він не може бути сильним Усюди дошукайте і значайте цілі Атакуйте лише тоді, коли ймовірність перемоги не за 95% Добра розвитка, перевага у силі вогню та швидкості Ефект несподіванки Вдалий вибір часу для удару та самої цілі збільшують ваші шанси Жадних шаблонів Якщо певний метод виявився дієвим, використовуйте його, але не постійно. Змініть свій зовнішній вигляд. Керівництво місцевим рухом опору. Інформаційна розвідувальна секція, секція зв'язку, медична секція, освітня секція. Секция фальшивания, секция допомогу, допомогу утекачам, транспортное відділення, диверсийно-саботажная секция, промысловый саботаж, административный саботаж, диверсии на электромережи, в мережах. Фінансова секція, секція просвіти пропаганди, групи графітників, підпільна друкарня, просвітницька команда, підпільна радіостанція вільне радіо, група розклеюючих плакатів, поліційна секція, команда обробки даних, архів, команда розшуку, екзекутивна команда. Орієнтовна секція пацієнного спротиву бойового відділення. Орієнтовна структура руху опору за Гансом фон Дахом. Транспортні засоби, шляхи повстачання, напряму удару, відходу та типу атакованих об'єктів. Насамперед, не переоцінюють свої можливості. Вам не підсіли перемогти добре збройного і чисельного супротивника. Ваше завдання – тримати окуповану територію в неправності і спокою а рашиста в страху, змушуючи витрачати значі, значний людський матеріальний ресурс. Лише коли задяки діям українських збройних сил на фронті, вашим зусиллям утилу та зусиллям міжнародної спільноти, окупаційна влада захитається, можна зважитися на відкрите повстання. Але поки що вашими тактичними цілями мають бути шляхи, транспорт, мережі, Телефон, радіо, телебач, інтернет, електромережі, підприємство склади, адміністративне, поліційне та військові установи. Тож бійте ворога там, де він слабкий, нечисельний, де й не сподівається удару, іноді важливі цілі погано охороняється, шукайте самовпавних вартових або тих, хто робить свою роботу надто повільний і недбалить, чи неуважно. не вагаючись застосувати найпотужнішу зброю. Коли сполахнула стрілянина, всі, все на Обмежуйте час сутички до трьох хвилин, якщо бій триватиме довше. Орки зможуть викликати допомогу і вас змусять обороняти в ця. тому стріляйте і зникайте. Ніколи добровільно не обороняйтеся, бо так ворог завжди може вас знищити. Тож або атакуйте, або відступайте. Якщо ж вас атакувало, то докладіть максимальну цілі або зупинити орків і одразу зникайте. Організаційна схема дивізіону малої війни. Особове складне перевищені 400 осіб. Організація штабу, штаб дивізіону, командування, розвідка. відділення зв'язку, відділення спеціалістів. Організація дивізіону, штаб дивізіону, важкий загін, противотанковий загін, перший завод автоматників, перший мінометний завод, Транспортна в'ючний завод перший легкий загін, другий, третій, командування, перший бойовий завод, саперний винищувальний завод, санітари. Організаційна структура партизанського дивізіону за Гансом Фондахом. Очевидно, ця структура не може вважатися догмою і є лише одним із варіантів. У реальному житті вона мусить бути припасована до мов, які йде партизанський дивізіон, його завдання чисельності. дозволяйте ворогові вільно маневрувати, та не давайте йому часу для прийняття і виконання рішень. Мобільність – це поруха життя вашої групи, якщо мобільність втрачена, бій програми. Дозволяйте ворогові використати всі його засоби, бо інакше вам доведеться оборонятися, дійте максимально швидко. Завжди тримайте на подготовий резерв людей і машин. Коли ворог почне стовлюватися, використайте резерв для рішучого з удару. Будьте готові до непередбаченого, коли розпочав собі, трапитися може що завгодно, то ж уміть і на зміну становища. Жадних атак задля атак, ніколи не морнути людей, і ресурс. Аналізуйте становище загалом, шукайте лише справді важливі і доступні цілі і тільки тоді атакуйте. Загалом успіхам партизанської боротьби можна видати вже той факт, що, що расист почувається, напевно, на захопленій території і вже не ставить собі за мету цілком її контролювати. Замикається в гарнізонах, базах, окремих спеціальних міцних постах. Туди необхідно про свободу маневру для сил опори веде час обмежує можливості орків. Готуючись до певної операції, звернути увагу на таке: місцевість, ретельно вивчити карту, особливості терену, які позначили ваші розвідники, де зручні позиції для спостері... спостерігачів, де легко заховатися, дороги і стежки, водні перешкоди, ширина глибина швидкість течії. Характер дна, мости і броди проходить через болоти трасовини. Ліста під лісок, живе загорожі, переплетені корчі. Ожинники тощо, глибина снігу та місці льоду. Схема засування партизанського дивізіону за галанцем фондахам. Для здійснення партизанських прас оптимальним буде батальйонне формування. Що достатньо сильна для протидії контрпартизанським заходом і водночас достатньо мобільна. Але воно радше базує, що забезпечує і координує роботи не великих загонів, рівня роти чи зводу, які діють самостійно. Блокування шляхів, обстріл патрулів, диверсія на залізниці, менше операція загону здійснюють самостійно, координацію здійснює дивізіон. Сісвість осіб рівень роти, легкий загін, легкий загін, децентралізоване життя за заском загону, штаб дивізіону, важкий загін, армійське командування. Подавати рапорти, приймати накази. У випадку масштабних операцій тимчасового об'єднання загонів і згуртовані дії з рівні батальйону. Радіозв'язок. Вільний світ, що все бореться. Місць під охороною, вокзал, ворожий гарнезон. Погода, прогноз, фази місця, світло та темне пора доби. Температура повітря в день та вночі. Ворог, чисельність розташування, активність у день і вночі, диєва зброя, польові фортифікації та перешкоди. Міні-поля вартові, охорона сигналізація тощо. Використання світлових сигналів та їхнє значення. Патрулі. Артилерійське або авіаційне прикриття, настрій, моральний дух, інші особливості чи братами полонених, населення, гусота в районі операції, настрій, схильність допомоги, ступінь довіри, демаскуючі ознаки, гавка митимуть собаки, інші сигнали тривоги, власні сили, наявність інших партизанських загонів, вогнева підтримка, засоби перевезення, зв'язку Медична допомога, патрулі, міні-поля, проходи у них, зброя спорядження, спеціальні засоби, снайперське спорядження, радіо, біноклі, ножиці для ключого дроту, шнури, шнури міношукачі, проладичного бачення, кількість набоїв, пюротехніка, вибухові заряди, запаси їжі та води, зв'язок, паролі і відгуки. Здалегідь визначені коди, об'єкти маршруту, контрольні пункти, донесення, коли куди, плани АБВ. Перше наближення. Вивчіть карти за суті, чи вона повністю відповідає дійсності, що робить ворог і як це може позначитися на операції, чи потрібна вогнева підтримка і інша допомога. Визначте склад бойової групи, беріть зброю, підрахуйте кількість потрібних набоїв, яке спеціально обладнання слід взяти з собою, координація зусиль з іншими протизянськими загонами і прихильниками, якщо це можливо та доцільно. То повідомте їм маршрут, мотує загальний план операції, так виникнути випадкових втрат. Добіра самого складу. Грамотне заступник, якомога менше людей, але всі в, добі, в добрій фізичній формі. Жадного хворого, схильного до кашлю тощі, всі повинні добре бачити в темряві. Якщо потрібно, то декілька добрих плавців, знавців мови ворога. Та місцевого населення, медик, провідник. Попорядий наказ, поведомьте людям, яка операция готовится и коли. Коротко оценить зальное становище, склад боевых групп, вказивки, щодо озброєння та спорядження, одягу, документів, продовольства тощо, маскування, Визначене заступника того, хто вирішив з вами час збору перегляданив. Разом із заступником ще раз проаналізуйте план звертаючи увагу на територію та становище Рашиста оберіть основний і запасний маршрути поверні, запам'ятайте на важливішу особливість, особливість рельєфу, щоб орієнтуватися вночі а сточний план перевірте все, беручи до уваги можливий не передбачено обставини, якщо я часто, перевірте план На моделі місцевості викладені у скринці з піском. З'ясуйте, як евакуювати поранених, визначте точки збору. Зробіть нотатки для наказу бойовим групам. Координація, міномети, артилерія, дії сусідніх загонів. Найсвіжіша інформація про ворога. Спеціальне спорядження, наказ бойовим групам, командирів бойових груп спершу зорієнтувати на територію, а далі щодо їхніх завдань в операції. Репетиція для дії вночі, провед, про, проведи тренування спершу в день, а потім у Темряві. Наголос на знання маршрут. Час, ніч з зівторку на середу діє. Переведення нападу, наприклад, із настанням сутінків. Відступ. Вівторок, діє. Вихід військ у зони діє. Останнє приготування до нападу. Вочікування до ночі, на яку призначений напад. Відпочинок, особистий догляд. Час, ніч із понеділка на вівторок, діє. Швидкий нічний перехід до зони засідки. Вобхід до рік, мостів, населених пунктів. Заняття безпечного місця, засінки поблизу об'єкта. Час понеділка, понеділок, дії. Підготовка до нападу. Посвячення в деталі лише командного складу і спеціалістів. Збереження в таємниці плану від більшості. Схема планування здійснення партизанської праці за Гансом фон Дахом. Очевидно, що вона спрощена, на ній... Представили, що основні і важливі елементи – планування, вихід у зону бойових дій, приготування у засідці і сам напад, не вникнув деталі кожного з елементів, і не врахована особливості конкретної ситуації. Та все ж схема є важлива, оскільки звертає увагу на необхідності, на необхідності уважного планування деталі операції. Пунктів збору, що робити в разі контакту з ворогом. Що робити на призначеному об'єкті, як орієнтуватися за допомогою компаса, як і коли стріляти в темряві? Перевірка боївок, обличчя та зброя закамуфльовані, рукави та штанини закріплені і не звисають. Кожному пострибати, щоб визначити чи не чути брязкоту. Нічого блискучого, фляги наповнені. Перевірити особисто. У радіо нові батарейки. Вони воно на хвилю. Компаси перевірено, годинники синхронізовано. Виконання – дістатися туди, мети операції, вибратися звідти. Звід поділитися досвідами з вашим штабом, так якщо не це потрібно з сусідами, підготуйте пропагандистський матеріал з описом завданих ворогами в втрат, його складного становища. І з часом, і чисельність партизанських загонів лише зростатиме. Раніше чи пізніше із сусідами доведеться встановлювати контакт. Можливо, серед їхніх командирів будуть особи, які вважають себе не менше, як головнокомандувачами. команда вивовачами. Нерідко їхня мета не обмежується збройною боротьбою з Орками, а сягає значно глибше в політику. Дехто з них має чудовий ну, намір, але дехто діста шлади може виявитися гіршим за окупанта. Тож вам доведеться з'ясувати мало питань. Зокрема, чи ви поділяєте їхні політичні погляди, який район їхніх операцій, на що вони здатні. фахове керівництво, стан, дисципліна, збройна досить точно, тощо. Якщо ви готові раз окупація вашого ворога, приєднатися до руху опору, то варто завчасно освоїти матеріал цих видань. Майор Ганс фон Дах. Тотальний опір. Інструкція зведення малої війни для кожного. Частина першого. Майор Ганс фон Дах. Тотальний опір. Інструкція ведення малої війни для кожного. Частина 2. Майор Ганс фон Дах. Техніка бою. Боротьба у горах. Контрдиверсійна операція. Том 2. За редакцією Олега Фешовця. Ірлянська республіканська армія. Стратегія і тактика. Головне безпека. Може це вороги. Якщо ви не впевнені, то варто довіритися інстинкту, відчуйте, що розповісти, а що приховати. Якщо між вами і світньої групи все налагодиться, то не одмінно треба скоординувати на поле бою. Наприклад, у них можуть бути міномети чи гранатомети, а це шанс залишити чимало життів у бою. Доведеться провести кілька тренувань, щоб налагодити взаємодії, але це того варто. Якож, якщо ж про таку співпрацю неможливо домовитися навіть для виконання окремого завдання, то варто буде укласти угоду про нейтралітет на підставі боротьби з спільним ворогом. До політики повернеться, повернемося вже після перемоги. Отож, ваше завдання – не перемагати ворога у вирішальних битвах, а деморалізувати, виснажувати, сковувати його сили підтримувати віру співгромадян, що окупація рашистів не вічна. На важливу частину роботи виконають, виконують, очевидно, Збройні сили України і дипломати. Ваша справа – вижити. І в миру сіл полегшити їм роботу. А це вже дуже багато. Члюс! No panic, how to survive, fight and win during combat action. Civilian Manual, edited by Alexander Dadiok, Mikhailo Slobodinuk and Oleg Feshuvets, illustrated by Dzenislava Podlashetska, Lemberg Astrolab Publishing 2018, Ukrainian Language Edition. Modern war is challenged not only for armed forces, but also for associate as a whole, and for each its member in particular. A war can cover a large area and look into our home at any moment. In order to save your lives in combat actions, you will have to learn to survive in unusual conditions. The experience gained over the millennia testifies that a person is able to cope with the complicated circumstances if he or she has prepared for them beforehand. The proposed manual contains information designed to help ordinary citizens to survive, fight and win in the difficult conditions of combat actions including basic advices that will allow an average person to withstand successfully any disaster and the most important of them is this one do not panic under any circumstances keep calm schluss vamos a escuchar a continuación el canto dei fascisti el himno ufficiale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 to your place have succeeded Ukraine show me great again Onward I can climb for allegiance keep the proper ever high for the fascists greater Ukraine stand if asked to fight or die.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 We have a message to the people For the common good of Tsari On warthrona, for your legions Keep Mandara ever high For the fascists, greater Ukraine Stand with us to fight or die Greater you Ukraine High, but there I lift it high What so we ourselves are smitten This orphans can never die This no rushes might can thunder Come Fight to your own oh, fierce wonder Ukraine should be ours once again on banda oh, for your legions keep on their high for the fashion greater Ukraine Stand fast to fight or time